Jó estét, és boldog karácsony Gergelyt kívánunk. Na. Minden budapestinek. De Robi. Kezdenénk egy jó hírrel. Demokrácia van. Na de várjál pont, azt akarom mondani, hogy szeretnék elnézést kérni. Négy napja. Szeretnék elnézést kérni, mert tévtanokat hirdettem. És kiderült, hogy nagyon súlyosat tévettem, a brutális diktatúrát mégis le lehet váltani szabad demokratikus választásokkal. Úgyhogy ez egy tapsot megér. Kiderült, hogy demokrácia. Na, azért ez jó hír, nem? <tos> Na, de várjál. Midod? Tehát kezdhetjük ezzel a narratívával ami én egy 30 éve. Ha nem, nem ránk szavaznak, akkor büdös prolik, birkanép, megvezetettek, Ázsia, Mucsa, attól függ kimondja. Tehát mondjuk, ha emlékszel annak idején, amikor a jobboldal elvesztett a választást, akkor a bajernak ott egy híres, hírhet szövege, hogy nehogy már a büdös angyalföldi proli döntse el itt az ország sorsát. <kül> Azt az a izén mondta kövér. A, a, a Bajer állít a büdös, proli, büdös földi prolit mondott. <gül> Óriási felháborodás érted a politikailag korrekt másik oldalon. Most olvasom egy friss dolog. Vásárhelyi Mária oldalán valaki megosztott, aztán ott érted. Egy ilyen hosszú poszt, hogy azért még narancsárga az ország, vidéken és csak foltokba van a civilizáció, tudod, Igen, és... Amit a, amit a vörös voltok jeleznek mindig. És akkor volt alatt egy ilyen kis rövid párbeszéd, Vágvölgyi B. András, és hogy is hívják, a csávotvára már elfelejtettem a nevét, egy ilyen ismert liberálisak, Gompers Tamás között, hogy hogy uh, uh, Várjál, Bivaj, nem Bivaj, uh, valami tehén szarpuszta. hogy az egész vidék, tudod? Tehát, hogy a, a tehén légy, légy szarpuszta, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, legyes vagy, legyes, legy, legyes tehén vagy, és hogy úgy van meghúzva a térkép, hogy van a vagy, a vagy, lenyomja, a izért, érted? Le, le, lenyomja a várost, érted? Lenyomja a várost, lenyomja az értelmiséget, stb. Most engem nem is ez zavar, mert én nem vagyok PC. Tudod mi a véleményem a PC-ről? Lehet ilyeneket mondani, de tudod, ezek az emberek azok, akik állítólag ők a, azok a helyi akik a politikai korrektséget mindig számon kérik. Tudod a prolizást, a cigányozást, a szegényezést, a összét, érted? De azért ilyenkor. Izé, bivaj tehén vagy tehén szar, légy puszta. Hm? Vágod? Hát a farasztozás nem kérik számon. Azt nem. Azt nem. Szóval, hát csak tudnám, hogy miért olyan hülyék azok ott lent, bivaj tenyér, tehén, légy, légy te szar, szar, szar igen. <gül> <gül> hogy, Mert Hogy nem, nem látják be azt, hogy a Csaba az sokkal különb, mint a Rogán Antal? Nem látják, nem látják? Pedig ez a napnál világosabb, nem? Megleti... Hogy egymás mellé rakod a kettőt, is, hát Romi, megleti, jól látod, hogy ez zsáj, egy zsáj, gengster, búl. a másik meg egy bűnöző. Tehát nyilván más. Hát, e... Hogy nem látják? Tudod, ott a parasztok. A büdös paraszt. elfelejtettet hozzá tenni. Na, hát szóval én, én bevallom, hogy én tényleg azt hittem, hogy tart valamerre a történet. Hát én, tényleg azt, én tényleg azt hittem, nem. nem Önmagába vissza. A farkába harapó nem. kígyó, nem? Hát igen, ősi szimbólum, én, igen. tudod. Igen, tehát én tényleg azt hittem, hogy tart valamerre a történet. Elindultunk kifelé az erdőből, és már kifelé tartunk az erdőből, de már olyan régen megyünk kifelé az erdőből, hogy elbizonytalanodtunk. És megfordultunk. És most elindultunk vissza befelé az erdőbe, és a szívünk megtelt reménységgel, mert olyan kurva sokáig mentünk egy irányba, most, hogy megfordultunk, biztos a jó irányba megyünk. És most, mi, most mindenki reménykedik. Megtaláltam, bögjös tehén szarpuszta. Mert olyan jó, hogy megtaláltad. Mert ez teljesen úgy megvilágításba helyezi az egészet. Böglyös, az egész para, parasztotást. tehén szarpuszt, tudod, a bögjök a tehéneknek a szemébe, akik ettől szarnak, és az egész az olyan. Szóval én, én, szóval, én tudod, azt gondoltam, hogy lehetséges lesz ezt a nemzeti együttműködés rendszerét meghaladni. Nem pedig visszalépni az előzményébe. De nem pedig visszalépni oda, ami okozta. Most azzal, hogy gyakorlatilag visszaléptünk a 2002-be, vagy 2006-ba, tehát visszaléptünk a polgárháborúba, azt érzem, hogy a 30 év rendszere legitimed, mint valaha. Az MSP a megsemmisülés peremén billegett vagy nem megsemmisült. Orbán Viktor finanszírozta, hogy maradjon. Túlfinanszírozta. Hát a helyzet az, hogy most Orbán Viktor megeheti, amit főzött. Ezért finanszírozta. Valójában, tudod, az történt, amit Orbán Viktor akart. Mert hogy ugye ő, ő tulajdonképpen ezt akarta. Ő, ő... Ő azért finanszírozta az MSZP-t parkolási pénzekkel, meg a a BKV járatainak, meg állomásainak a takarításából befolyó pénzekkel. Azért vásárolt neki napi lapot, meg heti lapot, meg tévét, meg rádiót, hogy ha valaki kihívja őt egy nap, akkor az az MSZP legyen. Tehát őket akarta. Nem engedte őket kimulni Viszont Ledarálta a centrumban mindent, ami volt. Mindent. Mindent. Addig darálta őket, amíg gyakorlatilag belekényszerítette őket a, ebbe az O1G szövetségbe. Tehát a, a jobbikot, az LMP-t, a momentumot, ezeket addig nyírta, amíg ezek hát, Gyurcsányhoz, meg Molnárzsolthoz menekültek. És most, most, most itt, itt van, most megeheti, amit főzött. Ugye, igazából ő egy valamitől tartott, hogy olyas valami párt fogja egy nap kihívni az ő pártját, meg az ő vezetését, amelyik nem volt még hatalmon. Amelyik még nem szerepelt le. Kvázi valami új, ami meghaladja őt. Ezt akarta mindenáron elkerülni. Ennek érdekében darálta le a centrumot. Ennek érdekében provokálta folyamatosan a, a, a mérsékelt szavazókat. És gyakorlatilag belehajszolta ezeket a centrumpártokat, meg, a, meg úgy általában a, a mérsékelt választói csoportokat ebbe az o 1 és nyomorultak, most veszik észre az utóbbi, nem tudom én, 48 órában kapnak a köz, hogy hát ők elbukták a centrális erőteret. Ez tényleg most esik le a Fidesznek? Hogy ők a szélső jobb? Most? Hát ez el kellett veszíteni egy önkormányzati választást Budapesten? El kellett veszíteni a kerületek kétharmadát? Meg magát a fővárost? A nagyobb városokat? Hogy észrevegyék, hogy hát ezt elbazták. De miért kellett? Miért volt erre szükség? Volt egy szép ellenzék. Orbán Viktornak ez volt az érdeke. Négy vagy öt különböző pártból állt, amely pártok egymással is veszekedtek, egymással is vitatkoztak, leginkább nem fértek össze az identitások. Hát most a Jobbik meg a DK. De Orbán Viktor egy olyan erőszakos, agresszív, egészpályás letámadást hajtott végre ellenük, hogy ahhoz képest a Gyurcsányal való szövetség egy ilyen reális politikai alternatívává vált. Hát, me hát megcsinálta. Hát most, van, most van egy egyesült ellenzéke, valóban Gyurcsány és az MSZP által vezetett erő. De... Demokratikus koalíció, ugye? Határozottan. Igen. Igen. Most értelmet nyert az eddig értelmetlen kifejezés, Érted, ez a fletó, az meg ez egy vátesz? De hogy ez Demokratikus is... koalíció. Érted? Jobbiktól, lmp momentumon keresztül, mspd ig Vágod? Igen. Na, figyelj, nah, hát. a háborús időszakba, tudod, a Magyar Front meg ezek. A németekkel szövetséges fasiszta kormány ellen létrejött a koalíció, az illegális kommunista párt, akkori nevén, fedő nevén Békepárt, a Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a Polgári Radikálisok, az ilyen Bajcsi-Zsilinszki féle csoport, sőt, még a Kettős Kereszt Vérszövetség nevű királypárti legitimista szervezet is benne volt. Érted? Ez mind a nagy antifasiszta frontba volt benne. 45-ben a Kettős Kereszt Vérszövetséget azonnal betiltották, mint fasiszta szerveződést. Utána ledorálták a, a kisgazdapártot, majd a polgári radikálisokat, majd a szozdemeket beolvasztották, és maradtak a kommunisták. Tehát végül is, érted, mondjuk, na, jó, ez most kicsibe és pitibe és 21. századiba és posztmodernbe, ahogy eh, te szereted nevezni, de valahogy, hogy is mondjam, ilyen picit, ilyen dezsavűm van, vagy ilyen, ilyen érdekes, ilyen, uh, milyen élmény ez? Nem tiszta dezsavű, hanem tudod, amikor minták ismétlődnek, és akkor már olyan ismerős az egész. Nostalgia. Jó, hát nem ez jutott eszembe, de most, hogy mondod, igen, sőt, még mindjárt kicsordul egy egy szenilis köncse ráncos orszámon végig gördül Hát ott tartottunk, hogy a rendszer legitimitása kezdett el szivárogni. Ugye Orbán viktor helytartói ültek mindenütt. Mindenütt. Most egy ilyen rendszer folyamatosan, rohamosan veszít a legitimitásából. Hát most a rendszer újra legitim. Gyurcsányi, nem, szó nincs diktatúráról. Hát ez, ez, ez, ez ugye hát, sőt, hát itt van egy demokra, demokrata főváros, egy erős demokrata főváros, egy karizmatikus vezetővel. Rob. Na! Boldog karácsonyt! A, a, Robi. a helyzet az, hogy, hogy, hogy Gyurcsány fenyegetése és az intézményes ellenzék pozícióba kerülése, visszaadja a rendszer legitimitását. Vár egy, picit, vár egy picit. Az a helyzet, hogy az U1G szövetség meg a budapesti hatalom az legitimálja a struktúrát. És a helyzet az, hogy nem előre léptünk kifelé a kilenc és fél évből, hanem vissza az azt megelőző nyolcba. De... Na ezt akarom mondani, hogy legitimálja a struktúrát. Képzeld el, a Facebookra is kiírtam ezt, hogy elnézést kérek mindenkitől, a, azért a diktatúrát le lehet váltani <gül> szabad demokratikus választásokkal. Erre aznak megképzeld el, hogy egy ilyen mspd DK szimpatizás ismerősöm, az, amit én ilyen ironikusan írtam, halál komolyan azt mondta, figyelsz, Köszönjük. hogy hogy... Uh, az ismerősöd azt mondta, hogy... Hogy igen, igen Budapestből kiindulva meg fogjuk dönteni országosan is a diktatúrát. Mondom, Laci, az meg, amit én vízből kiírok, te, te így komolyan. Tehát ez a legmegdöbbentőbb. Érted? Budapest most a bázis a szabadságharcnak. Tehát de várjál, itt de van bocsássál front, meg! Front vonal, de hogy diktatúra, diktatúra van, hogy Nem akarják össze. az Budapestről kiindulva megdönteni? Tehát, ö, ö, Fennyá, in... Fennyámból kiindulva meg lehet dönteni az észak-koreai diktatúrát? Hát Vajon? Me, megindulnak Budapestről a T-34-esek. <gül> És szép, szép lövik a tigriseket, baz meg, meg a párducokat. Bár most már leopárd van, mert azt lett Orbán Viktor. <gül> De figyelj, behoztunk téged. <gül> hogy mondj, beszéljünk mi. <gül> de tényleg úgy kezdődik a dolog, hogy hát hadd jöjjek be, nincsen karszalagom. Én Na, a következő lépés az meg már az, hogy szerkesztjük a műsort. Mindezet? Ez igazi karácsonyi tempó. Még nincs karácsony. Ja, de! <gül> Szóval, hogy uh, itt ennek, uh, ennek a dolognak lehetett volna egy jó lefolyása, meg lehetett volna egy rossz lefolyása. Hát lett egy, egy rossz lefolyása. Tehát most a helyzet az, hogy visszalúmpoltunk 2002-be. 2006 uh, volt az előbb. Hát, uh, hát, a, hát a, most mi, mikor, mikor lángolt igazán a polgárháború? A lelkekben 2002-ben. 1989-től 2010-ig. Tehát emlékszel? Ma az mdf SZDSz ez volt. Igen, de a, tehát a csúcsán a polgárháború a lelkekben 2002 tavaszán volt, a, az utcákon meg 2006 őszén. Az hát, volt a klimax. Hát igen, és, és szóval, hogy az MSP az egy tehát, tavasszal az EP választáson 6%-ot szerzett azóta gyengült. Tehát most a Pest megyei közgyűlésben nulla MSZP-s képviselő van. Nulla. Hát ez az MSP szeretném jelezni, hogy ez az MSP ez majdnem nem Ez majdnem eltűnt. Ez ott billegett a megsemmisülésnek a peremén. Majdnem ez a rohadt pártmafia amelyik az Orbán uralmát okozta, ez majdnem felszívódott. De botoxozták a hullát. Szeretném jelezni, hogy ez a 6%-os MSP, ez Budapesten a nyerhető kerületek 50%-ában polgármestert állított. Ez milyen? De ez a politika győzött most. Ezt Orbán Viktor akarta így. Orbán Viktor akarta azt, hogy még ne csorogjon le a lefolyón ez a, ez a vörös szennyvíz. Még maradjon. Még, még maradjon. még maradjon egy kicsit, mert bármi történhet, én őket akarom. Semmi mást, őket. Őket, mert őket ismerem. Ők a kedvenc ellenfeleim, gondolta ezt Orbán Viktorát. Mert velük lehet ijeszgetni. Nem csak azért, mert velük lehet De Be Belőle nyered az identitásodat. Belőle nyered az identitásodat, mert ők a posztkomcsik. Ők az utódpárt. Ők, ők az MSZNP továbbélése. Egyrészt. Bár szerintem legalább annyira a Fidesz, de Orbán Kettőnk, ezt ők, nem így gondolják. elég korruptak voltak ahhoz, hogy az én korrupcióm az izé legyenetted. Elég korruptak voltak ahhoz, hogy az én korrupciómat senki ne tehesse komoly pofával szóvá. Harmadrészt. Ezek hatalmon voltak nyolc éven keresztül, és úgy falhoz csapták az országot, hogy majd nem államcsődöt okoztak. És ennek az emléke azért még elég elevenen él. Továbbá ők azok, akik annyira korruptak, hogy bármikor ki tudom őket vásárolni. Egy, mit tudom én? Másnap a Igen, igen. Tehát, igen. Tehát ez ugyanezt egy jobbikban, ugyanezt egy momentumban, <coughs> DK-ban, az Isten tudja, hogy meg tudja elcsinálni csinálni Orbán Viktor Talán, talán meg tudja, talán, talán nem, de nincs kipróbálva az msp ben ki, ki van próbálva. <coughs> a hely, helyzet az, hogy ráadásul ö, ez az MSP, ez, ez assziszált, gyurcsánynak a szemkilövetésekhez, asszisztált a választási csaláshoz, a, a, a államháztartási hiány mértékének eltitkolásához, az államadóság mértékének eltitkolásához, a költségvetés hamisításhoz, mindenhez. Szaré húé, működő, iparágakat, igen, emlékszel? Igen, mindenhez. Tehát, emlékszel? Ők, ők azok, akik ők azok, akik kellene. Csak egy valamivel számolt rosszul, rosszul Orbán Viktor, hogy, hogy ez az agresszivitás előbb-utóbb el fogja mosni azokat a, azokat a az különbségeket. az Azokat a különbségeket, amik mondjuk egy DK meg egy jobbik között feszülnek. Mert biztos, hogy brutálisak ezek a különbségek. Tehát az Orbán Viktor elég hatalmas és félelmetes és rettenetes erővé vált ahhoz, hogy ezek eltörpüljenek ezek a különbségek ahhoz képest. És íme. Most megeheti, amit főzött. De az Orbán Viktor, én nem vagyok meggyőződve az, arról, hogy nagyon elégedetlen ezzel a helyzettel. Orbán Viktor tisztában lehetett azzal, hogy ez a helyzet előbb vagy utóbb elő fog állni. És még mindig ezerszer jobb Orbán Viktornak, hogy így állt elő a helyzet, hogy ezek hívják ki, ezek, akiket már legyőzött egymás után háromszor, csak országgyűlési választáson harmaddal. <tos> Akkor, inkább, akkor leginkább ezek. De ezek ö, zöme a zsebében van, a másik fele az ö, ugyanolyan korrupt, ajadék szarházi bagás mint a sajátja. Hát e, ezekhez képest Orbán Viktor még mindig legitimnek érezheti magát meg a rendszerét. Bárki máshoz képest, hát, hát, egy jobbikhoz, egy momentumhoz, hát, vagy igen, vagy nem. De ezt figyeled saját magadat? Miért? A, az egészet Orbán Viktor szemszögéből elemzed. Hát Ország Viktor így is mondhatom, és akkor Aha. érthető. De tényleg nem nagyított fel a doktor miniszterelnök urat? Tehát, így hívják a troll. Annyira nem, annyira nem nagyítom föl, Tehát én azt gondolom, hogy most például ez azért neki egy, egy akárhogy is egy pofára esés. Hát ő nem így számolt ezzel. Ő nem így számolt ezzel, hogy, hogy ez, a, ez a ellenzék, amit ő megpróbált széttagolni, szétdarabolni, kivásárolni, lefizetni, mindenféle módon, mindenféle módon fragmentálni, ez így összeáll egy tömbé. Ez az O1GV. És, és Orbán Viktor Elveszíti a centrális pozícióját. De hát megtörtént. Azért nem gondolom, hogy Orbán Viktor nagyon elégedett, de az biztos, hogy sokkal jobb ezt a helyzetet még mindig kontrollálja, és ebben a polgárháborús szituációban, ami most jön a következő öt évben, ebben azért van rutinja. Tehát ezeket ismeri ők a kedvenc ellensége. Ha valaki ki kell, hogy hívja, hívják ki ők. Gyurcsanyán te portasz. Orbán Viktor élvezi ezt a helyzetet, a rendszerét legitimálja ez a szituáció. Hát sokszor elmondtuk, persze, persze kétségtelen. De szerintem ez egy kicsit érinthetnek magát a magyar társadalmat, nem gondolod? A magyar társadalmat. Vágod. Tehát a, a fél kezünkön megszámlál, fél kezemen, bocsánat, mert kettőnk fél kezem már több, a félkezemen megszámlálható viszonylag tisztességes ilyen közhatalomban lévő emberek egyike volt Tarlós István. Lehet, hogy sok hibája volt, lehet, hogy egy arrogáns, pali, meg satöbbi, de tudod, még beszéltünk is róla, hogy nem az a tipikus nersevik. Tehát nem az a... Nem az a tehát nem olyan, mint a... Tehát tudod, a rogán, meg ezeket. Tehát nem korrupt. Nem volt se korrupt, se ez a hajlongó izé. Tehát, aminek egyébként á, á, ábrázolták, érted, ez a báb meg, izé, Nem volt ez. Nem volt korrupt, és nem volt, nem volt túlságosan is. Így van, így van. Erre ő bukik, a NSK-s pornós király, azt meg megválasszák. Tehát, hogy... hogy vá várjál, vágod? tehát, hogy ez, ez, ez, ez milyen már? Várjál, nem csak azt választják meg, várjál. De, mi, de az őt össz... azért hoztam, mert ő most egy embléma, emblema, érted? Egy szimbolikus figura. De ne, ne akkor, viszont a jelenség, a akkor viszont a teljes jelenséget vizsgáljuk. Uh -huh. Az összes nyilvánosságra jutott kép és hangfelvétel szereplőjét megválasztották. A Vittinghofot 71%-kal. <gül> Karácsony Gergely! Aki szerint hát, szétlopják zuglót, ha ott egy tisztességes polgármester kerül. Tehát a, a csaba ideális, hiszen ő legalább tudja, miért nem kell börtönbe menni. Karácsony Gergelyt megválasztották Budapest főpolgármesterévé. Vitting Hoffot, akinek a kurvázós videója fölkerült, az volt egyébként szerintem a legszomorúbb eset. Sifár. Ahogy ott a karalábét ette, és így mondta, hogy hát, most karalábét ropogtatok, jaj, hát az ilyen rettenetes volt szerintem. Szerintem ö, ö, fél budaörsnek kicsordult a könnyű, vagy a sperma, nem tudom, de minden esetre megválasztották. A kokainozó kis kispesti szoci képviselő, aki arról beszél, hogy aki nem, nem csinálja meg egy évben a százmilliót, vagyis egy ciklus alatt, az loser fasz. Egy ciklus alatt a fél milliárdot, egy kerületi, önkormányzati képviselőként. Egy szaros kerületi önkormányzati képviselő nem csinálja meg egy ciklus alatt a fél milliárdot, az hülye. Megválasztották a csávót bazd meg. Kispesten. Ott a másik kispesti, mert a kispest az egy kemény hely. A kispesti... Ott vertek meg A téged? kispesti fide... Nem. Újpest. <gül> ja, Mindegy. <okay. gül> e <Jok. gül> Ez itt a főváros. Arra van a halászbástya, majd megmutatom, jó? Jövőre, ja, kispest és újpest az már izé, Tatár tatárpuszta? Nem tudom. Másár helyi máliát kérdezed. Tudod, Ukrajna. E, jaj, e, akkor ott volt a faszverő, fogkefével seggező, geci, saját kivert geciét megivó, kispesti fideses önkormányzati képviselő, megválasztották, bazd meg! akkor ott volt az fideses alelnök, aki ö, arról beszélt, hogy hát a szolgaság az valójában egy ilyen tiszteletreméltó lojalitás, és hát itt hűségesnek kell lenni, mert mi egy törzs vagyunk, és hát ö, aki ezt nem tartja, hát annak... a lojalitástól igen, igen, és igen, a szervilizmustól. Megválasztották a csávót. És Borkai Zsolt. A jachtón kokainozó, kurvázó győri polgármester, aki miatt megbukott a fél országos Fidesz, aki miatt megbukott fél Budapest, megbukott Budapesten, vagy nem tudom én, 14 vagy 15 polgármester, plusz a főpolgármester plusz egy valagnyi magyarországi nagyváros polgármestere, a csávót újra választották. De ő a csikólának az arca. Hát, érted? Ez más. Halló az az a mm. csikólát. Mm. Mm. Választás a estén kikolát. mondom ezt a Puzsérnak, hogy milyen vicces. Kurva, erre megcsinálja tényleg az emblémát, Megcsináltad a a reklám cuccot. Állóhatnánk is. De hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ez hogy van? Tehát hogy van az, hogy a félország megbukik a az üzelmeik miatt, de őket mind megválasztják. Na, ennek egyik Tehát nem, nem tudok választani. És erre. akkor itt, itt a pár és a félország így veri a segét a földhöz, hogy így nagyszerű, végre van következmény. Na hát pont kurvára nincs. Tehát pont kurvára nincs. Hát ott van Zugló, ahol Tóth Csaba el elásott egy önkormányzati képviselőt. Ahol a karácsony elmondta, hogy hát a Horvát az ideális, hiszen ő tudja, miért nem kell börtönbe menni. És baszki, megválasztják. Tudod, megválasztják, miközben arról beszél, hogy szétlopják zuglót. A, szó, a helyi szocik. És megválasztják, tudod? És ott volt, tehát ott ráadásul volt civil jelölt. Ott volt a Várnai László. Aki civil, aki helyi, aki, aki, hit, aki egy, hitel, egy hiteles figura, és ott volt a Horvát Csaba, aki korábban a második kerületnek volt a polgármestere, nem is zuglóban lakik, de már többször átutazott zuglón, ez igaz, ezt meg kell hagyni, és megválasztják zuglóban polgármesternek. Tudod, nem számított semmi, csak a törzsi logika, csak a polgárháborús logika. Tehát arról van szó, hogy van a két törzs, ez egyik ellen a másikra kell szavazni, a másik ellen meg az egyikre kell szavazni, és kész. És tudod, mivel... semmi más nem számít. Na, ez a törszavazónak a logikája. Tehát, euh, amikor, amikor nyomja a törszavazó a süket dumát a másik oldalnak a bűneiről, korrupciójáról, mennyit loptak azok, mennyit raboltak, hogy áll a magyar gazdaság, milyen szégyen teljes a magyar kül- és belpolitika. Nos, a törszavazót egyébként... <kül> Kurvára nem érdeklik ezek alapvetően, tudod? Ezek, ezek hivatkozási alapok. A törzsavazót nem érdekli. A törzsavazó akkor is arra szavaz, akkor is elmegy és odaikszel, hogyha az pontosan, de hajszál pontosan ugyanazt csinálja, mint amit a szemére vet a másik oldalnak. Akkor is oda teszi. De meg ez miért? Tehát honnan a picsából ered? Mert, mert azt még megértem, egy olyan törszavazóról van szó, aki kap egy zsíros állást. Korrupt kis geci, kap egy zsíros állást, és mondja ezeket a süket dumákat, érted? Kül- és belpolitikáról, nemzeti szégyenről, korrupcióról, akármiről, érted? De oda teszi az X-et, mert ő kap valamit. Bazd meg, én magam ismerek személyesen olyanokat, akik nem kapnak lófassel, vagy csak valami... Tehát az bárhol kapnának, és őszintén beszopják, bazd meg. És, és ez az ez izért, tehát, mert, mert hogy ők ahhoz a, Mint egy foci drucker, de az a nagyon elvadult, de a foci az mégis más azért, mint egy társadalom, meg az ország. Beszédes névez, hogy szavazó, Ugye, nem a Tűnöm, beszélünk. Hanem, hanem, hanem a, a törzs szavazó az, az, az, aki a, a törzshöz tartozó szavazó. Így van. Tehát, hogy ő, ő a, őt a törzsisége jellemzi és határozza meg. A, a, a hely, helyzet az, hogy, hogy ö, ö, ö, 500 évet nem lehet leváltani, nem tudom én, pár év alatt, vagy 8 év alatt, vagy 9 év alatt. Tehát, hogy a, Tehát a a... számára ez az identitás. Én. Ez az identitás. És azért gyakorlatilag bármit megtesz. Pusztán az identitásért. Ezted? És igazából nézd, annak a nem létező centrumnak, ami most elolvadt, vagy annak a missziónak, amit te bevállaltál, a, és az elejétől kezdve kételkedtem az egészbe, de ez most tök mindegy, Márhogy má, a sikerében. Legközelebb kikérem tíz a véleményedet, barátom. Tíz, év, tíz, évvel vagyok, tíz évvel vagyok idősebb, Robi. Tíz évvel vagyok idősebb. És ez ez. ez. És, és most nem is viccelek. Kivételesen. Szóval ennek a missziónak az elsődleges témája kellene, hogy legyen, hogy ne törzsi logika alapján gondolkodjon valaki a világ dolgairól. Érted? A másik, amiről szeretnék beszélni ennek kapcsán, és esetleg a te véleményedet is kérném, hogyha figyelnél. Figyelek. Itt van az úgynevezett uh, igazi baloldal, vagy rendszerkritikus baloldal. Hol? Elvileg, tudod, vannak ilyen vannak ilyen szociológusok. Ő tiszta. Na, így értem, hogy ő... Ő... Na, azt akarom mondani, a fél, fél kezemen meg tudom számlálni azokat, akik a, a... Tök mindegy, hogy egyetértünk az elveikkel, vagy nem, de hűségesek hozzá. Uh -huh. Ők nem szavaznak, mert ők a rendszer ellen vannak, a rendszeren kívül vannak. Uh -huh. Hozzád elment dumálni, de csak azért, mert, mert, hogy ezekkel a politikai múmiákkal szembe valami vicceset alternatíva, stb. Érted, annyival a jelenlétével megtámogasson. De ott van például Tamás Gáspár Miklós, aki, meg, meg sokan mások, csak nem akarok neveket mondani a személyes ismerőseim, akik folyamatosan hosszú évek óta pofázzák, hogy álbaloldal, hogy neoliberális baloldal, hogy a baloldal árulói, a hivatalos baloldal, az MSZP meg a gyurcsány egyfolytába szidják, de négy évente valahogy, hogy mindig elmennek. És oda teszik az X-et. Mi több, még másokat is erre biztatnak. És mindig van indok. Mindig van indok, tudod? Mindig van most ez a harca végső. Mindig van az, hogy ennek óriási a tétje most ennek utoljára kivételesen. Négy évente mindig kivételesen utoljára van, és mindig kurva nagy a tétje. Érted? Mindig elmennek. Ja, a TGM kapcsán erre mondta barátunk, hogy hogy TGM-nek a két választás között vannak elvei, ezt a konok mondta, de olyan, olyan, olyan nemes úri eleganciával tudja szemenköpni magát, amikor elmegy választani. És akkor én erre azt mondom, hogy nekem ez, figyelj, ez valahol ö, mélyebb és komolyabb korrupció mint az MSZP-lopása. Az úgynevezett igazi, vagy rendszerkikus baloldal, aminek mi is a részei voltunk, egykor emlékszel, valamilyen szinten, tehát mondjuk ilyen hamvas értelemben, korruptabbnak tartom, mint az MSZP-t. Vágod? Korruptabbnak. Mert az anyagi korrupció a lopnak, az egy, egy rablóbanda. Vágod? Ez, ez más. Ez megalkuvás. Gondolj bele. Ilyen a pogácsa is egyébként, meg ez az egész garnitúra. Gulyás Én te... Márton. Őt nem ismerem. Ö? De Tó? Hát, most, tudom. Hát, tudom ki az, de így Én, nem ismerem így, ezeket tudom, a dolgáit. Így, az újságíró és a politikai aktivista között áll szuperpozícióban, és bármikor felbeszi bármelyiket, dingeni? ha kell. Aha, Aha. Igen. Tehát, ö, igen. Hát a... a Karácsony gergely való lelkezése a választás éjszakáján nagyon Szóval hogy... volt, tehát kifejezetten. Mi a, mi a motiváció? Mi a motiváció, mert ezek az emberek figyelj, Robi, mi a motiváció, mert ezek az emberek viszont őszintén mélyen megvannak arról győződve, hogy ők tényleg bazdmeg rendszerkritikus azért antineoliberális sok és, és úgy szidják egyébként az MSZP-t. Szidják, mindig szidják. Csak, csak, csak amikor nincs tétje. Tudod, amikor nincs tétje? Tehát a ja, választás előtt két héttel abba hagyják, és a választás után két héttel elkezdik. Hát jó. És meg, tudod, mert a Gulyás Mártonnál ez olyan, hogy hát most érted, fiatal gyerek, de tudod, a TGM-nél, a KID-nél, meg ez már, tudod, 30 éve figyeljük. Hát jó. És 30 éve idegeskedünk rajta. És tudod, bármelyik jó megoldás. Tehát szavazol le az msp re és maradjon MSP s Vagy Szidja a rendszert, és ne szavazol le az MSZP-re, mint a Konok Péter. Ja, Ez ja, ja. két jó út. Egy van. Jó, az utóbbi jobb. De, de baszd meg, ne, nem akarom hallani a rendszerkritikát többet. Hogyan? Újra meg újra elmész és leszavazol rájuk. De érte egy ilyen cikket, most baszd meg a mércén, hogy amivel ezzel kezdte, hogy ő ugyan rendszeren kívül, és rendszerkritikus, és semmibe nem ért egyet azokkal a pártokkal, akik megnyerték, de az Orbán mégis olyan, hogy Tehát ez a, ő semmibe az msp vel a momentum azt mondja, hogy ezekkel a liberális zöld, semmibe nem ért egyet az elvtelenekkel, meg aztán pláne, de mégis Orbán Viktor szal, beszarokszal. Nem, hát nem, arról van szó, hogy ő rendszerkritikus, de kicsit Orbán na. Mint amennyire mennyire kritikus. Te, Robi, sokkal tisztességesebbnek tartanám azt a dumát ezen az oldalon, ha azt mondja valaki. Te figyelj, én érzelmeim szerint balos vagyok, nem szeretem, de az érdekeim az emberi kapcsolataim, meg a jobb oldaltól való atavisztikus félelmeim miatt akkor is oda szavazok, mert az meg az erősebb, mint a balos de eszmény. Ez, Ilyesmicsi... ez egy tisztességes de ez ez szöveg igen, igen, de, tudod, Elismerhetetlen, elismerhetetlen, elismerhetetlen. Ilyet nem mondhat ki valaki. Tudod, ez ugyanolyan, mintha azt mondanám, hogy hát figyelj, nem szeretnék közös öltözőben öltözködni, mert nagyon kicsi a faszom. És nagyon szer nem szerem inkább, ha szabad, én szeretném, hogy mi más hogy inkább egy kabint kérek, tudod? Egy, értem, hogy ez az igazság, de ilyet nem mond ki egy ember. Igen. Nem Milyen mondhatja ki. Világos. Milyen jó kérdés. Mert annak súlyosabbak van. lennének a következményei, mint, mint ami hát a megúszással jár. Ez a helyzet. Hát ö, szóval most itt, itt a, a fő probléma nekünk az, hogy hogy a szocialista maffia, ami majd nem kimúlt és már az Orbán rakt a lélegeztetőgépre az most felült és azt mondta éhes vagyok úgy <gül> ennék valamit Tud, és ilyenkor a hozzátartozók kurva lelkesek hogy mit tennél a tukám <gül> mit tennél, csirke, csirke falatok? <gül> érted? hát ez a, ez a kurva súlyos probléma a súlyos probléma hogy Karácsony Gergelyben túlél a szocialista párt maffia, meg, meg minden második kerületben Budapesten, a balliberális network pedig megváltotta a jegyét a következő 25 évre a momentumban. Hát most ott tartunk, hogy kinéz 25 olyan év, mint a 25 előző. Pedig, És olyan közel voltunk hozzá, hogy megsemmisüljenek. Robi. Olyan közel voltunk. 400 évekről szoktunk beszélni. A magyar történelem mintázatait tekintve. De Te abban reménykedsz, hogy, hogy elérkezik olyasmi, mint mondjuk a reformkor, ugye? Hm? Mert akkor éppen, éppen ezek a mintázatok nem működtek. Vagy mint a... a, a 56-ba 12 napig volt így. Vagy ilyen. mint a késő dualizmus, amikor a nyugat nemzedékei zászlót bontottak, tudod. Ugyanúgy ez a kettő osztott meg volt. Lehet hogy meg volt, de de, a, de lehet hogy meg volt, de <gül> volt egy volt egy erős bázis ennek a centrumnak és és. De nem volt, nem volt. Ez viszont rosszul tudod. Ez viszont rosszul tudod. Tehát, tehát az akkori jobboldal, akkori SDS-nek tartotta az egészet, még Maurizig mondott is még Kosztolányit is, Babicsot is, tudod? Büdös zsidó Bérenc hazafiatlan szarnak. Hát Adiról nem is beszélve, érted. Mm. Zsidó Bérenc, hazafiatlan, hazaáruló. Mm. Azok meg egy büdös mucsai szarnak tartották a érzé. Igen, tehát a, de, akkor, tehát me, igen, meg igen de a kommunisták azok meg büdös, burzsoá, szarháziaknak tartották az ignó, ignótuszékat. Ja, meg voltak Tudod. kommunisták. Persze. Akkor ilyen értelemben, hát, ilyen értelemben El is igen. felejtettem, hogy voltak kommunisták. Bizony így, Tehát, így ö... beszorultak tényleg, igen, igen középre. Igen. Valóban, így van. Igen. Igen. Tehát, ö... Most persze a szituáció az, hogy a kis dolgoknak is kell tudni örülni, és mi itt a Kárpát-medencében már megtanultunk a kis dolgoknak örülni. Például egy romú uh, uh, téli szaláminak. Tudod, a tizedes, meg a többiek. Volt Én egy nem, hogy a Ja, ja, ja. Azt hiszi az egyik belgás jósolta, amikor bekerültél a izébe a csillag születik, hogy na, megint lesz egy szalám is, bakács. De, de aztán ez nem jött be. Valami miatt ezt a ízé, ezt nem a bauxit, ezt a, a Tomi mondta, emlékszem, hogy mert bakácsra emlékeztetted. Nagyon, al nagyon alapos megértése a jelenségnek. Tudod, ez a marginális értelmiségi, aki kurvára megmondja ott a tutit, bár egyébként a bakács annyira nem mondta meg a tutit. Szóval, hát a homofób gondok nyugdíjba megy, azért ez valami. Most kimondolsz? Hát a Tarlós Istvára. Ja, hogy ő a hát, homofób, homofób gondok. Ja, tényleg! Hát, meg, szóval, és, és azért a helyzet az, hogy azért... Ez egy új helyzetet teremtett ez a választás. Tehát Orbán Viktor mostantól kezdve nem tehet meg bármit büntetlenül. Tehát most azért ez egy, akárhogy is, tulajdonképpen ezért történt az egész, hogy a TGM ezt érezze. Hogy na! Együtt örüljön. Na. Együtt örüljön. Szóval, hogy a helyzet az, hogy, a helyzet az hogy, hogy, hogy most most lett következménye annak, amit Orbán Viktor kilenc és fél éve csinál. Csak mi kurvára nem ezt a következményt vártuk. Lehet <sínt> <sínt> következménye, csak mi, tudod, ki akartunk volna törni a nervből és nem visszalépni abba, ami a nert okozta. És hát most ez, ez, ez az az irány, nem, nem kifelé tartunk. Jó, figyelj! Engem azért állatira irritáltak a fideszeseknek, az az állandó, köztük az ismerőseimnek, az az állandó, cínikus dumája, tehát ami akármilyen disznóság előkerült, érted? Nek polt Péter, hogy elmossalja. Tehát tényleg a szakmája szégyen az a csávó. A polt Péter a, a, szerintem az öt legnegatívabb figura egyik az országban. Abszolút. És, és miközben ugye Nekem az a tervem, ő... hogy egyszer hogy majd lesz ennek a rendszernek. Ugyanazt jelenti, úgyhogy így is lehet mondani úgyis. És hogy bezsebeli ilyen elégedett pofával a tapsotokat. Érted? Azt egyébként nem vetétek ezt, hogy hasonlít a Szalvinira így kinézetileg. Tehát... De még a ruhája is bakker. Tehát... Na jó, mondjad, és akkor hatalomra kerülsz, akkor mit csinálsz Poltpetivel? Ja, nem, az, a, az, a, az lenne a csodálatos, hogyha a jogi egyetem előtt lenne egy Poltpéter alakújuk. Mert... Negatív szobor. Igen mert ugye a, szobor, a nagy embereknek a pozitív, szobrot állítanak, de mi van azzal, mi van azzal aki viszont annyira hajadék, hogy tudod, az ember nem, nem állítana neki szobrot, de igazán meg akar róla emlékezni, és hát, e, akkor vájni kell egy Polt Péter alakú lyukat a jogi egyetem elé, és ki kell írni, hogy vigyázz bele, ne es, mert az ország egyszer már megtette. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Na, de figyeljetek, már elmúltak a választások, hé. Szóval, na várjá, ez az apu nem a választási gyűlés. Na. -e az ünnep... Én azóta is azon gondolkodom, hogyha én Szalvinire hasonlítok, <Sý> akkor te kire hasonlítasz? <Sý> És mindjárt eszembe is jut borka, és zsolt valamelyik kurvája. <gül> Ennyire szép nőies vagyok. Mm. Na, mm. Buzi -e vagy? Mm. Érted? Mm. Tehát, a... Na, mm. Visszatérve, mm. visszatérve a poltra, meg erre az egészet. szóval engem, Robi, halára idegesítettek a fideseseknek, a... de tényleg a láncfűrész kinyílt a zsebembe, amikor, érted? Az összes disznóságra mindenre baz meg egy volt, kétharmad, kitarmad. Az a, az a bajotok, hogy a nép minket választott. hát sajnos titeket nem, mondom, mi az, hogy minket, elmész a kurva anyádba egy az, hogy minket. De kapásból tudod a titeket, tehát ti is izé, vagytok, De titeket. és De annyira akkor... jó, hogy bármelyikkel beszélünk, az úgy, az... Beszél, úgy beszél a szemközti kurzusról, hogy titeket. Ja. Mert onnan, onnan ő nézi, nem föntről nézi, tudod, nincs rálátása, hanem a síkból. Onnan, onnan ő nézi, abba az irányba vannak a fidesesek is, meg mi is. És mi nem lát a térben, ő úgy látja, hogy az már ott mindaz. És amikor szemből nézik, ugyanez az élmény. Tudod? Hát titeket, hiszen a, ami nyira van, meg két kilométerre, az is mind arra van kívül azon a körön, amit Orbán Viktor vont. De abszolút. Tehát azt ti vagytok. Így van. Hogy Így valójában van. az identitásuk elsősorban nem, a elsősorban nem is a szemközti kurzus létére vonatkozik, hanem a kettőn kívül bármi egyébnek a tagadására. Na jó, én a kis örömökre akartam, és erre a nagy szomorúságot hozott be. Tehát... Tehát, hogy, hogy, hogy legalább ezek a csávók, akik mindenre azt mondták, hogy kétharmad, kétharmad, most, most egy picit az arcukról, orcájukról, hogy lefagy a mosoly, legalább ezt talán nem mondják, vagy ha igen, akkor azt már csak idézőjel de... És ez a, na, ezzel a poz, eh, hogy mondjam, ez pozitívum, de aztán a pozitívumok listáját ezt úgy nagyjából be is fejeztem. Be is fejeztük, mert az, a helyzet az, hogy ö, akik most elfoglalták a fideszesek pozícióit, azok Orbán Viktor szándéka és akarata szerint hát, ö, hasonlóan alávaló gengszterek, meg korrupt gazemberek, mint hát a fideszesek. Tehát Orbán Viktor azt akarta, hogy nehogy véletlenül valami, ami még nem volt itt hatalmon, amelyik nem tudja, hogy kell lopni, amelyik nem a gyűlölet kultúrájában ö, növekedett, és, és érlelődött, és, és pallérozódott, amelyik, amelyik, igen, mondjuk akár a Momentum, akár a Jobbik. Szóval hogy ebből nem kérnek. Mondjuk a Jobbiknak volt az érdekes nekes, a korszaka, én emlékszem, hogy a most nem a mízlésünk dönt. Most nem a mízlésünk nem itt a szempont. Orbán Viktor ö, számára az a szempont, hogy olyan jöjjön, amelyik már volt hatalmon, olyan jöjjön, amelyik, amelyikkel ő már megvívott és legyőzte több ízben. Tehát ne olyan jöjjön, amelyik még nem volt hatalmon. Mert lehet, hogy, hogy magyar gárdát szervez, lehet, hogy, hogy, hogy vonul a, a, nem tudom én, a cigány lakta falvakban, meg, meg, meg fasiszta pártot képez, de, de még nem volt hatalmon, még nem lopott, még nem vezette az országot, és még és valami új, valami, ami nem 89-ben lépett a színre, hanem, hanem, hanem azóta. Hát az LMP det túl. Na, hát az LMP vel ugyanez. Tehát ezeket nyirta ki elsőként. És mondta, hogy hát itt két lehetőségetek van, kedves LMP, kedves Jobbik, kedves Momentum, kedves Együtt, és így tovább. Kedves, bármilyen szerveződés, amelyiknek nem tetszik az én rendszerem, két lehetőségetek van. Föl lehet szívódni, meg lehet semmisülni. Ez az egyik. És hát lehet szövetkezni gyúrcsánnyal, ha nem tetszik a megsemmisülés. De hát én inkább a megsemmisülést javaslom. Mondta Orbán Viktor. És hát... De, hát megtörtént, a, megtörtént a másik opció. De ez ugyanaz a logika, amit a bal liberális sajtó, amikor még vélmény monopólium volt a 90-es években, amit arról beszéltünk. Érted? Hogyha nem, hogyha, ha nem a mi kutyánk vagy, akkor nem jelenhetsz meg. Nem keresünk meg, nem nyilatunk. Mehetsz a demokratához, a magyar fórumhoz, az új Magyarországhoz esetleg a világnemzeti és népuralmi párt stencilezett izé, nyilasújságához, vagy a nemzetőrhöz, aminek Dobos Attila ex-táncdalénekes volt a szerkesztője, tehát a tűrmerlapjához. Érted? Od -od -od Oda mehetsz megnyilvánulni, és egy életre lehúzod magad a budin. Érted? Ne. Tehát ez, amikor valaki monopól helyzetben van, Robi, akkor automatikusan jön az ezzel való visszaélés. Vágod? Ez nem szükségszerű, ez nem szükségszerű. Orbán Viktor ennek a kurzusnak, meg hát ennek az országnak az ura. Kilenc és fél éve. Ha Orbán Viktor úgy döntött volna, hogy ő konszolidálja a rendszerét, hogy konszolidálja Sokat Magyarországot, akkor konszolidáció lett volna, és akkor a Jobbik soha nem talál Gyurcsányra. Meg Gyurcsány a Jobbikra. Akkor a... Akkor továbbra is fragmentált lenne az ellenzék. Mert mindenki az elvei mentén politizálna, és nem az U1G mentén. Nem a bármi jobb, mint Orbán Viktor mentén. Hát Orbán Viktor ez kiprovokálta ezt a helyzetet. Addig ö, ö, addig bestializálta a közéletet, meg korbácsolta a közéletet, ameddig hát ö, megképződött az ő antitézise. És most itt van. És most... Igen, most visszatértünk 2006-ba. Most az a kérdés, szavazzunk erről, ha javasolhatom. Ki gondolja úgy, hogyha ez az OEG koalíció 2022-ben hatalomra jut, akkor helyreállítja a jogállamot, meg a demokráciát Magyarországon. Mondjuk kétharmaddal nyernek, tegyük fel. Tehát lehetőségük lesz helyreállítani a demokráciát meg a jogállamot Magyarországon. Akkor ők helyreállítják-e a jogállamot meg a demokráciát Magyarországon, vagy, vagy átveszik a NERT, és magukra szabják átszabják magukra, ahogy a Normán Viktor magára szabta. Szavazzunk be az meg, de ez kurva szónoki kérdés volt azért valljuk be. De, most... de ezt nevezik a retorikai kérdésnek. Jó, hogy kell föltenni a kérdést? Tett fölte korrektül. Ö, szerintetek, hogyha ez a kényszerkoalíció, ez az O1G koalíció hatalomra jut a következő választásokon, akkor megszünteti -e a polgárháborús helyzetet és visszaállítja a jogállamot és a demokratikus intézményrendszert? Vagy átveszi -e a ner -t. Na jó, most tanultam valamit. <gül> Így kell korrektül kérdezni. Tehát helyreállítja a demokráciát az O1G koalíció és, és a jogállamot Magyarországon? Szavazzunk. Ki szavaz erre? Hogy helyrálítja? Ó, igen. Itt egy demokrat, két demokrata. Jó, hát igen Kiszavaz arra, hogy átveszik a nert és a magukra szabják Hát szkeptikusak vagyunk Néhány így zikhelylel szavaztak, ha ja jól látom Értjük a célzást el, el, el, Elszopták tőlem e, igen. Ugye én szoktam ezzel viccelődni Szavazzunk igen. Jó, ez igaz Ez így van Ez igaz ez így van. Nem tudom, Robi, láttad hogy a koncert lesz, tudod mi a címe? Mi a karácsony? Szegény barátunkat meg itt lebasztuk, Itt bekiabál. Itt tudod, egy valami biztos. Ebben az országban karácsony Gergelyért legkevésbé én vagyok a felelős. De honnan is Ha valaki még a... szeretne nem felelős lenni Karácsony Gergelyért, álljon be ide mögém. Én állok elől. Honnan is, miért voltál te? Tehát miért támadtak téged egyébként annyira? Hát, mert azt hitték, hogy a karácsonyt, a... Hogy a karácsonyt verem szét, és nem a tarlóst. Te hát. is azt hitted? Én is. Rábasztál. Igen. A karácsony Egyet. is azt hitte. <gül> <Ne>. de, <gül> Én de, erős... az hitte. de erősebbek, a... A, a, a, tehát erősebbek az a... Az elit. Az elit. Az elit. az elit. Az az mindig nyer. Azt hiszem, hogy ez egy, az olyan, mint a ház, tudod, a kaszinókban. Tudod, hogy a ház a ház nyer. Tudod, és hogy a ház ellen játszol, hát, jó, szórakozást kívánunk, reméljük jól telik az este, hozunk Martinit, tudod. Aztán megköszönjük, és már a kurva hogy hogy itt adtad a pénzedet. Hát a ház ellen nem érdemes játszani. Most már csak az a kérdés, Hogyha Orbán Viktor visszamehetne az időben, adna-e kedvezményes plakát helyet az MSZP-nek? <laughs> És hogy örül neki, bazd hát, Azért, van azért, azért, azért jól látni, hogy Orbán Viktor kilenc évenként elbasz valamit, nem? Tehát, jó, jó érzés, tudod, hogy így a három pártnak tudod a Fidesznek, a mi hazánknak és az MSZP-nek idén-tavasszal kedvezményesen járt a hely. Hát azt hiszem, hogy az MSP mostantól kezdve elbúcsúzhat a kedvezményes plakátoktól. Hát igen, ennek a politikája bukott most meg. Meg hát itt azért a... A... A politikája is megbukott. Hogy Tehát az a, a, a, a helyzet az, hogy itt... Berki Krisztián... Bazd meg! Ki lehetett, Antal... bár, ki lehetett az a 400 ember, aki leszavazott a Berkire? Négy 네, né Négy ezer! <gül> De, de ez most komoly? Négy De név szerint szeretném tudni, bazd meg. Név szerint. Esküszöm. Várjál, várjál, a, várjál a csávó leadott tízezer ajánlást. És hát majdnem a felét sikerült rávenni arra is, hogy rá szavazzanak. Jó, igaz, hogy a tízezer ajánlásból kétezer az halott volt. De hát... Ugye Kubatov Gábor sem mindenható, nem tud embereket feltámasztani, mint lázáti Jézus Krisztus, ugye? De, de, de, de, de pártokat igen, jó, hiszen igen. az MSZP az a halottaiból feltámad. Hát, az az igazság, hogy itt uh, többször újra kellett éleszteni. <gül> és tudod, hogy az Orbán Viktornak mennyi álmatlan éjszakát okozott, hogy jaj, majd majdnem megsemmisült az MSZP 4 és fél hat között. De újraélesztettük, miniszterelnök úr. Hú, jó. Jó. <gül> <gül> hát szóval, hogy itt a Rogán Antal is uh, hogy mondjam, itt, uh, itt ezt mm, csúnyán elbaszta. Ah. Az a helyzet. Hát igen, meghalt Finkelstein, oda a hazugság. <gül> <gül> nagy, <gül> nagy, nagyon ez a vírus, most az, az az igazság, <gül> hogy, hogy a, hogy a Rogánantól uh, is kiderült, hogy habonyárpád nélkül, tehát most a habonyárpád el lett uh, távolítva az igazságminisztériumból. Uh, ha jól tudom, Rogán nem igazságügyminiszter. Hát igen, el lett távolítva, és a Rogán megpróbált a habonyárpád nélkül habonykodni. És hát ebből fakadt a politikája. De várjál, várjál. Képzeljétek el, rájöttem honnan van ez az egész még még évekkel ezelőtt, de már vagy hat éve, 8 év, tehát nagyon rég, volt a Rogánnal egy interjú ilyen, ilyen nyár utón, vagy elején, és, és akkor mondja, hogy mit szól, mit szól, mit szól a, a nem is tudom már milyen pozícióban volt, a államtitkár úr, vagy akárki, kérdezi az a alányaló riporter, hogy itt az ellenzék, az ellenzék már akkor ugye ilyen volt, mint most, és azt mondja, hogy hát engem, én, én voltam nyáron, tisztán emlékszem, voltam nyáron, a Balatonon, a családommal cirkuszba, és nekem az a cirkusz bőven elég volt, hogy még ezzel a cirkusszal is foglalkozok, és ezt kétszer is elmondta, tehát akkor így be, be, bevésődött És annyira, annyira cirkusz, beleszeretett ebbe. A, a cirkusz metaforába beleszeretett, és bazd meg most, amikor előjött ez a cirkusz, most emlékszem ezek a több évvel ezelőtt, tízére. Arról van szó, hogy a csávó, a csávó kibaszta a habot és egyből ott maradt egyedül. És mi maradt neki? Hát én mondtam, hat éve valami jó, az Bal olyan hogy a cirkusz. És én arra, arra építette a komplet kampány. A balcsin lemaradt. Tudod, a rogán volt az, aki. Tudod, a habony az <gül> mindig lefelé kalibrálja az üzenetet, de mindig megtalálja vele a választói csoport szívét. A rogán, meg ebből így kívülre, hogy figyelte a habonyt, meg a habonykodást, annyit lesett el, hogy lefelé, jól lefelé minél lejjárt. És így, ő, tudod, ő nem a, ő nem a, ő nem a, ő nem a szívére nem a választói csoportnak, hanem annyit tanult meg abból, hogy lefelé. És akkor, tudod, ilyenkor így csavar, csavargatják, tudod, mint a távcsövet, meg mint a távcsöves puskát, hogy így akkor ja. még négy fokot még egy lefelé. Így, így, így, így, így, így, így, így. És akkor így kérdezték mindig a Rogántól, hogy és most merre kalibráljunk? És mondta a Rogán, hogy lefelé. És tudod, még leljárt, tudod, És akkor a végén mi legyen az üzenetünk? Hát mondjuk tak nagyon jó, még egy kicsit lefelé. Tudi. Végén már a földet lőtte maga előtt. Várj, és a Berki-t oda tette harmadiknak. Negyediknek. Na, Berki volt az erőművész. Te voltál ja, a a karácsony volt a fehér bohóc. Tudjátok, aki ilyen, ilyen sírós bohóc, ilyen fehér izé tűruhába ilyen hosszú izével. Te voltál az auguszt. A izé, az, a, az, a, az a megmondó izé bohóc, tudod, az, a, az ilyen trágár bohóc, és a Berki meg az erőművész. És ki volt a negyedik? Nem volt ott négy. volt. Jó, én a szavazólapra gondoltam, bocsássál meg, nem a plakátra. Ott négyen voltunk. Mi ki a fasz volt a negyedik? Hát szavaztam pedig. Tarlós István, nem tudom, hogy Jó. <laughs> <Ja>. <laughs> Ez kurva jó volt. Ezek. <laughs> Igen, de vár. az nem volt nyomorúságos, hogy aztán bazd meg a karácsony, a totális ötlettelenség, hogy ezt még átveszi, a szart még a rogántól átveszi, ezt a cirkuszos kesztyűs izét. Ja, bazd, kesztyűs a bábszínház, báb de nem csak, hogy a bácsiházból bácsi. Hát másfél, másfél évvel ezelőtt még, euh, még euh, Soros György volt az, aki dróton rángatta. A, marionet bábokat. a marionet bábokat. a Szél Bernadettet, a vonagát, ja, ja, ja, ja, ja. a, a, a Karácsony Gergelyt, és tudod, egy az egyben átvette a nernek a kommunikációját, tudod? Csak hogy jelezze, hogy ez egy, ez egy más minőség ez az MSP meg ez a DK tudod neki is főleg a párbeszéd tudod így nagy, valami nagyon más mint a KDMP tudod a nulla szavazó a nulla szavazó ellen de te tudod, teljesen olyan baz meg a... A... te láttad annak idején a figyelj, a a promenáda gyönyörbe persze. Na. Emlékszel? Izé, folyamatosan ö, föl akarták a Kellogg-nak a konflékszét találni, és, és mindig szar, szarul sikerült, még a disznók se ették, meg, annyira szar volt. Aztán a végén már nem tudtak mit csinálni, ellopták a Cornflakes-t és átszimpkézték. Na körülbelül ez a izé karácsony, érte? tehát hogy még a gadit is ellopja, és akkor átszimpkézi vágod. Szóval, szóval arról van szó, de ez nem hogy... volt szomorú? De. de. Nem, ez vicces volt, de, ugye? De. De, de csináljunk mi is egy ilyet. Mi meg tőle, a ilyen harm Tudod, hogy még aljasabb legyen. Igen, csak tudod... Ö... Erre kimennek. Na hát igen. Ö... Na mondjad, Robi, mondjad, mert látom valami szóval, nagyon hogy, hogy Nem, a... hogy arról, arról van szó, hogy, hogy Orbán jobban tartotta jobbiktól is az lmp től meg a momentumtól, mint az MSZP-től. Az Orbán Viktor mocskos leszerepelt kihívót akart. Azt akarta, hogy ha valaki egy nap kihívja őt, az az MSZP és Gyurcsány legyen. Hát most megkapta. Most csak az a kérdés, hogy miben fog ez a következő 10-15-20 év különbözni a 2010 előtti 10-15-20 évtől. De, de, de már elmondtad ma legalább hatszor, hogy semmiben. De, de, ne, de, de az a feladat, hogy különböző, baz meg. Tehát én értem, hogy így elmondtam, hogy semmiben, ez ilyen kurva egyszerűen le lehet tudni ezt a kérdést, de ez a rossz válasz, bazd meg. Találjunk kell valamit, amiben különbözön. Tudod, kell, hogy találjunk valamit, amiben különböző, különben marad Düsseldorf. Mámi? A kivándorlást értettem ez alatt. Tudod, dugó van a városban. Ja? Tudom, igen. Ja. Tehát tízmus... ez kvantitatív metafora Igen, volt. Igen, nem aha. úgy értettem, hogy marad Düsseldorf, hogy nem dobunk rá hidrogénbobbát. A és marad, tudod? Ja, Lehetőség. De mi van Düsseldorf teszem. jutott ezzel a foci csapat miatt? Nem! Oda megy a legtöbb ember? Nem, nem. Miért nem Londont mondtál? Mondhatta Oda megy volna. mindenki mosogatni. Mondhattam volna Londont is. Jó. És ki fogja lekapcsolni a villanyt? Gyurcsány. <gül> <gül> ilyen, hogy mit Az meg. Nagyon szarvágó pista lennék, ilyen vízkérdésekkel, az rögtön elviszed a 14 milliót. A na, ha Nem Gyurcsány elől. A vágó pista viszont bekerült. Na, na. Hát ez. nem tudom, de... mondjuk, a, mondjuk a hangfelvételt meghallgatva. Megnéztem volna, hogy kurvázik, de hát mindegy, is is megválasztottuk. Azért nem csak kurvázós, meg kokainozós képviselőket választunk meg. Ebben is látszik a magyar nép bölcsessége. Jaj... Szóval, hogy miben, miben különbözik, és miben különbözzön? Bögös tehén szarpuszta. Nem, tehát tudod, most arról van szó, hogy. hogy mi a kérdés, Robi, mert most tényleg. Hogy nem. miben, hogy a következő tíz év, most csak. Beszéljünk tíz évről. A következő tíz Miben éj... különbözők az elmúlt húsztól? Miben különbözők köve... az elmúlt húsztól, harminctól. Mert hogyha tudod, hogyha ez a tendencia, hogyha hiába halnak ki a... az MSZP-nek, meg a... meg a Fidesznek a szavazói, Hogyha a idős nemzedékek, a fiatalokat újra szocializálják, és már itt van a, nem tudom én, a momentum képében az, a networknek az, az új inkarnációja. És majd ugyanilyen módon a Fidesz is ki fogja termelni a saját új inkarnációját. Márpedig pedig, igen. Már pedig ja, A fidelitás képében, vagy az nem tudja milyen forma. Igen, és ezen kívül, meg, meg azok, a... akik destabilizálnák a rendszert, vagy megbillentenék a rendszert, azok, azok kivándorolnak akkor, euh, akkor mi, tehát mi vár ránk, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ez ne, ne ugyanaz a tíz év ismétlődjön meg? Hát figyelj, Orbán Viktor már megy a nagy türk világkongresszusra. Tudod Na, hát igen, kipcsakok vannak. Na igen. De, hogy az is mindent elmond egyébként, hogy a borkai Zsolt, az borkai zsoltot kiléplették a Fideszből, de ő marad a Győri polgármester. Biztos, hogy Orbán Viktor megértette az üzenetet? Hát úgy tűnik, hogy így kiléptetik a Fideszből, hogy így izé mindenkinek betömjék a pofáját, hogy na itt a következmény. És ő marad a győri polgármester. Úgy ismerjük Orbán Viktort, mint aki így tiszteli a győri emberek döntését. Ugye? Hogy így hát kurvázott, hát elvesztettük miatt a Budapestet, meg három kerületből kettőt Budapesten, meg egy csomó megyei jogú várost. Meg a horvátok is nyomoznak most éppen. Igen, igen, de, de, igen, igen, de legyen ő a győri polgármester, mert hát mert a, győriek a győriek döntöttek. És hát a népszuverenitás az a legfőbb orvánvittonnak, amint ismerjük. Tehát, igen, legyen, legyen ő a győri polgármester. és Szóval, hogy, hogy ennél... Ennél nagyobb ö, precedenst várt, vártunk. Tehát ennél súlyosabb precedenst, meg azt gondolom, hogy ennél súlyosabb precedenst vártak a ö, tudod, msp sek Momentumosok, Jobbikosok, ö, lmp sek már, ha ilyenek még vannak, és a Fideszesek egyaránt, úgy gondolom. A, a jobb a dél, érzésű Fideszesek a egyaránt. Hercel, a dél az most akar valami aláírás gyűjteni ez ellen, a Borkai ellen. Látod, ha lenne Magyarországon egy erős genderista párt, amit te megakadályoztál, hogy létrejöjjön, akkor, akkor most a borkai már nem lenne. Tudod, látod, Győr szerintem, szerintem, szerintem ez nincs így. Ö, erős genderista párt soha sehol nem alakul, és azért nem alakul, mert onnantól kezdve, ha elindulnának a választáson, és mondjuk szereznének 5 vagy 6 vagy 7 százalékot, akkor ők onnantól kezdve a társadalom 5 vagy 6 vagy 7 százalékának a nevében beszélhetnének. Hát nekik erre semmi szükségük nincs, hát ők minden nő nevében beszélnek. Bazd meg, amíg nincs esélyük az 50 százalékra, ők nem indulnak el, mert csak veszíthetnek rajta. Helyesbítek, nem, nem, nem minden nő nevébe, még plusz a melegek, transzok és egy nevében is. Igen. Kvírek. Igen. Tud, amiben tehát... bárki igen, tehát te is kvír vagy. Hát, Várjál, most vagy kvír vagyok, vagy szalvini. Ezt most döntsd el bazd meg, Én kettő nem lehetek. De lehet. Mert, mert te mutattad pont nekem a nyáron a technózenés, az olasz Simnus techno Szalvini bulizik ott a izém, eztelen csónak. Kokóznak. Hát a borkai, tudod. Ja, ja, ja, ja, ja, olyan Nagyobb, nagyobb aztán nem ez a Piti, tudjátok a lyukazzokni, meg a izé, meg a kocsi az meg. Én mondtam is, érted? Az, hogy meg a fekete pákó. Azt az mondja, az mondja, az, az, az, az mondja egy csávó, érted? Nincs bizony, ilyen Nincs bizonyítek arra, drog volt, kábítószer, mondom, ott voltam. Én is kaptam belőle, de tényleg kiderült, hogy nem kokó volt, hanem szódabikarbón a kocsis borra. Tudod, amikor ég a gyomrod, akkor. De körülbelül ilyen szintű volt az ez a jaktos íze, izé, tudod? Tehát az a... láttad azokat az italokat ott lefényképezve, vagy mik voltak azok? Még én se iszom Csak azt, azt szeretném tudni, hogy, hogy, hogy ez az MSZP, ez mitől szuverén? Hát gyakorlatilag nincs szavazója. Pesmegyében nincs képviselője, de még mindig Molnár Zsoltnak a a budapesti MSZP elnök Molnár Zsoltnak a noteszébe kell a pártoknak beiratkozni, hogyha polgármestert akarnak állítani egy kerületben. Te a Molnár Zsolt az az MSP s habony? Nem, nem. nem MSZP-s rogán. Na, metafora tudod, dugó van a városban. Ez egy, jó, nem, ez, egy, ez egy érdekes kérdés, hogy ki a Fideszben, ki a Fideszben az, aki a Molnár Zsolt az msp ben Ki a Fidesz rogánja, ki igen, a Fidesz az, habonja. Igen, de én azt, azt gondolom, hogy, a, hogy az MSZP-nek a Molnár Zsolt az leginkább az, aki a Fidesznek az Orbán Viktor. Na nem á. Hát figyelj, ha valakinek figyelj, a noteszébe zor... note be kell iratkozni annak, hmm. aki az ellenzék polgármesterjelöltje akar lenni Budapesten, az azért hát a legerősebb a... ember a pártban. Most, az hát a most, ha most mond... a, egy ilyen analógiába kényszerítesz bele engem, hogy én mondjam meg, hogy a msp nek ki a hogy... Ez nem kényszerítelek, ez egy, egy kis nem fejtörés. Nem törés, törés. Az igazság az, hogy azért hülyeség azt mondani, hogy a Molnár Zsolt az MSP-nek az Orbánja, mert hát a Orbán Viktor a. Hát azért az egy karizmatikus figura Intézte, De a Molnásolt volt az egy karizmatikus figura hiddel Most komoly? Igen. Nekem tök jellektelennek De, a de a, Amit te az, a, a hiányosságának érzel hiddel hogy az az, az, az, az, erénye, az az ő erénye? A... Igen, az, a, az az ő erény. Bár, ő buktatta meg a botkát? Igen, ő buktatta meg a botkát. Mert a botkából lehetett volna Orbán Viktor. Igen, a botkából Vágot. lehetett volna Orbán Viktor, de egy olyan Orbán Viktor lehetett volna a botkából, vagy egy olyan Molnár Zsolt lehetett volna a Botka Lászlóból, aki nincs az Orbán zsebében. Ezért a Botka Lászlóval megbuktattatta az Orbán Viktor <gül> Mármint a Molnár Zsoltal, a, a Molnár Zsoltam a Igen, a Orbán Viktor rendszere, na most akkor még egy kérdés, erről is szavazhatnánk. Orbán Viktor rendszere verhető? Szavazzunk. Ki szavaz arra, hogy 2022-ben, 2022-es országgyűlési képviselőválasztáson Orbán Viktor rendszere megdönthető? Szavazzunk. Kiszavaz arra, hogy a 2022-es választáson Orbán Viktor rendszere nem dönthető meg. Hát többen gondoljuk azt, hogy nem dönthető meg. Mert Orbán Viktor nélkül is él a rendszer. Hát, meg, Vágod? Hát igen, meg itt azért van, van pár tényező. Egyrészt ilyen brutális média fölényük van az, ellenzékkel, az ellenzékükkel szemben. Másrészt, tehát olyannyira, hogy még az ellenzéküknek a minden második médiuma is Orbán Viktoré. Vagy Orbán ja, értem Viktor valamelyik értem, értem már, amit mondasz, mert a közszolgálati szart azt a, a, a nyugdíjasokon kívül kevesen nézik. De én nem arról beszélek. Az ATV, az a... Hát a értem, fi, fi, Fidesz, közel, Fidesz közeli Sanyi bácsi, akkor a, a, a, a 168 óra, meg a Klubrádió, az a Fidesz közeli Slomó bácsi, 168 a... óra. <gül> Na... Kis antiszemitizmussal kivívtam a tapsod, az meg. Azért vágod. Hát milyen, mily, mily, mily, milyen híveid vannak neked? Le, le, Leistinger, Leistinger ö, ö, Tomi bácsi pedig a népszava. Tehát, de, tehát, de ne, minden, ne egy polip, tehát minden, mind az minden második, minden második <gül> ellenzéki orgánum a fidesz. Tehát a következő években simán elképzelhető, hogy ezeknek az orgánumoknak egyikét másikát Orbán Viktor átállítja, vagy beszántja. Mint a népszabit. Tehát, a népszabit igen, ja. mint a népszabadságot. Aztán. Orbán, ne feledjük el, hogy Orbán Viktor írta a választási rendszert. Orbán Viktor írta a választási törvényt. Orbán Viktor úgy írta meg a választási törvényt, hogy hát az neki kedvezzen. Ennek megfelelően hazai pályán játszik. Most ez Orbán Viktor ezt a szó minden értelmében így érti. Mi azért tudjuk, hogy ez nincs teljesen így, ahogy Orbán Viktor érti, de értjük, hogy hogy értjük. Mi? Nem. Magának írta a törvényt, érted? Azt értem. Tehát, érted? A lejta, hazai lejta, én a szintem, pálya én azt hittem, hogy a hazai pálya játszik, hogy a focista Orbán a haza Viktor nem, nem lehet ellenzék, szépen, így értettem. Ja, akkor nem a focista nem. Orban, Orbán nem, Viktor, nem, aki nem. a pálya játszik, hogy Orbán dugó van a városban. Orbán felé tehát. lejt a pálya. Értem. Aztán, ezen kívül, ne feledjük el, hogy Magyarország nem Budapest. Tehát a vidék, a falvak, a kistelepülések. Bögös. Töm, Tömeges. Hát az ilyen bögyös puszta, szaros puszta vidéke. Bögyös tehén szarpuszta. naik pontos. Itt <gül> a... pontos. tehén szarpuszta. Igen, igen, igen, Vágvölgyi bé András. Ugye? Igen. Tehát hogy ezek, ezek ezek ezek továbbra is Orbán Viktor mögött sorakoznak. És és hát, szóval inkább az az érdekes kérdés, hogy Orbán Viktor most hogy kapta ezt az? Erős figyelmeztetést, képes-e konszolidálni, illetve hajlandó-e konszolidálni. Egyáltalán lehet-e onnan még konszolidálni, ahol Orbán Viktor is a rendszere jár? Én azt gondolom, hogy ő túl jár a holt túloldalán, ahonnan már visszafordulni, már tudod, már hosszabb az út, mintha, mintha megtenné a teljes kört. <sítható> <sítható> Én azt gondolom, hogy innen már nem. Tehát azt gondolom, hogy nem tud konszolidálni. És elsősorban ennek nem az intézményi lehetőségei. Vagy akár a kulturális feltételei nincsenek meg, mert ezek meg lennének. Én azt gondolom, hogy ennek a lelki alapjai nincsenek már meg. Orbán Viktor már túl messzire ment. Azt gondolom. Túl messzire ment a polgárháborúban ahhoz, hogy konszolidáljon. Kikkel konszolidálna? Német szilárdokkal? Rogán Antalokkal? kik kikkel? Kikkel? Tehát most neki elő kéne rántani egy... egy tudod, a, a tarlós mert, visszavonult. Igen, tehát, a, a, egy, mert hát az igen. Igazság az, hogy a egy... Pokorni, egy no, egy Novracsis Tiborral, egy pokorni Zoltánnal lehetne konszolidálni. De tudod, ezek, ezek mellőzött emberek. Ezek mellőzött figurák, mert, mert kiénekeltek a kánonból, mert, mert Orbán Viktor szavazott a második kerületbe, rádióban hallottam, déli krónika, tudod és a feleségével együtt, és azt mondta, hogy ő Pokorni Zoltára szavazott, kiváló polgármester, mindenki csak arra tud biztatni, hogy szavazzon Pokorni Zoltán kerületi polgármester, na hát, érted? Na hát azt is elbukták. De az, a, az meg a másik, de várjál, pokorni, a pokorni, az tulajdonképpen az egy számüzetés volt neki a kerületi polgármesterség, mint a mint a, mint a régi. Azt mondják, hogy nem a pokorni. A pokorni maradt. a 12-ben indult. Ja, pardon, a tizenke... 12-ben? Ő 12. kerületi polgármester. Nem más kerületi. Nem, 12. -dik. Az az igazság, hogy nekem ez a kettő összefolyik, mert büdös, gazdag Budai rohadt gecik laknak mind a kettőbe. És én 8 kerületi vagyok, Proli, érted, Zúcsa, hogy ennyit erről. Ja. Szóval, ja. de várj, most a rá, várj, tárgyi, most a tárgyi pokorni... tévedést jóval lehet tenni, egy kis hörgéssel, meg egy kis uszítással, igaz? Valamit tanultam én is, tudod, valamit tanultam, hogy mondjam? Tehát ez olyan, hogy a, a nagy öröm tüzek a magam kis pecsenyét is megsütögetem. Egyéb iránt, ö, most akkor maradt a pokorni, vagy nem? Maradt. Maradt! Maradt! És ne, és te és ne te vagy a tárgyi tévedések. Miközben te vagy itt az a lényeg az, hogy a, kettő, a lényeg az, hogy a kettőben a, kettő, a, a pukorni nyert a tizenkettőben, de a kettőben bukott a Fidesz és a ja, Gergely ja, nyert. Ja, ja. Ki volt a kettőben? Az ki. Hát egy Fideszes. Jó, oké. Okay. Szóval, és, és, és még egy kérdés ami a következő, a következő másfél-két évnek a, a, a története lesz. Hoz-e a Fidesz új önkormányzati törvényt? Hogy még birtokolják a kétharmadot, de most már úgy gondolom egyáltalán semmi garanciájuk nem lesz arra, hogy 2022 után kétharmaduk lesz. Tehát azt gondolom, hogy a következő két év Ár rendelkezésére Orbán Viktornak arra, hogy, hogy módosítj, módosítsa az önkormányzati törvényt. Innentől a kérdés az, lesz-e 2024-től egyáltalán főpolgármesteri intézmény? Vagy fölszámolja? A budapestiek választják-e majd a főpolgármestert, ha lesz egyáltalán ilyen, hogy főpolgármester 24-től? Nem, az ukránok. Nem, hát ez fölvetődött most Behozzák is a a teherautóval az ukránokat, meg a kipcsakokat. Belső-Ázsiából Nazarbayev küld, érted, meg Alijev, ilyen izé szítja csapatokat, érted, és majd ők megválaszszák a magyar főpolgármestert. Az a, kérdés... a finnugorokat száműzik az urál mögé. Ez fölvetődött már ezelőtt a választás előtt is, hogy hogy közvetlenül válasszák-e a főpolgármestert, vagy majd a kerületi polgármesterek megválasztják maguk közül. És, és Tarlós István befeszült ennek, és azt mondta, hogy ő csak akkor indul, hogyha a budapestiek közvetlenül választják a főpolgármestert. Hát ez, ez már fölvetődött, de persze lehetőség az is, hogy megszünteti a kerületeket Orbán Viktor a következő két évben valamikor. Megszünteti a kerületi polgármestereknek az intézményét. És mondjuk mondjuk teljesen új alapokra helyezi a Budapest önkormányzatiságát. Pusztán azért, mert hát láthatóan ez a Budapest, ez most már... Nem, nem... Vörös rongyokba öltözött. Újra vörös rongyokba öltözött. Újra vörös rongyokba öltözött. Judapest az új neve. És ez a... És ez a ez, ezt Orbán Viktor én úgy gondolom, hogy, hogy nem fogja így hagyni. Tehát nem fogja ennyiben hagyni. Hanem megint csak az érdekeihez fogja a törvényt szabni, ahogyan eddig mindig is csinálta is folyamatos. Tehát Kár lenne azt várni, hogy Orbán Viktor politikája változik, és ő konszolidálni fog. Nem. A törvényt a saját ö, autoritására fogja szabni, ahogy eddig is. Úgyhogy erre fel lehet készülve a, a, a budapesti MSZP. <síns> <síns> Mert hogy arról van szó, hogy, hogy, hogy Orbán Viktor olyan módon tudja módosítani az önkormányzati törvényt, hogy azok a káderek, akiket az MSZP, a párbeszéd a Momentum, a DK, meg még, a, még az LMP-ből maradt néhány nem tém, ilyen kis, kis pozícióhajhász Káder most betölt, ezeket visszanyesi. Visszanyesi akár a negyedére, tudod. És akkor hát ö, az, azt jelenti, hogy mondjuk négy ilyen, ilyen szoci Káderből, vagy dk Káderből, vagy Momentumos képviselőből, vagy polgármesterből három, az vagy a pártalapítványnál fog dolgozni, kap valami kis pozíciót, vagy hát majd a nem tudom én a, a tehát azt mondta, a civil vagy világ, vagy egy izér Hát nem, nem, nem, nem, megszünteti azokat a pozíciókat. Nem kell. Ja, a hogy kap helyette valami ézét. De nem, de nem tőle kap. Ja, nem tőle hanem majd, kap, hát, hanem majd majd a pártjától. Majd kap. a pártjától, vagy majd Aha. vissza Tehát az a lényeg, hogy, hogy vissza fogja nyesni a, a, ezeket, a, ezeket a budapesti pozíciókat, amiket most elfoglalt. Tehát nem fogja engedni, hogy a szoci párt újra megerősödjön és újra a nyakára hágjon. Tehát erre mondjuk föl lehet készülni a következő években ezeket fogja lépni Igen. most az a kérdés hogy ez ez milyen helyzetet teremt és mit lehet erre mit lehet erre reagálni és le... megint csak az a kérdés hogy, hogy hogyan lehet a rendszert meghaladni, és nem nem visszahátrálni a rendszer előzményeihez nem visszahátrálni a rendszer a rendszert kialakító okokhoz és körülményekhez. De kurva kíváncsi vagyok erre a válaszra, mert nekem közöm nincs. Hát jöttél valami válaszsal, az is ilyen szónoki kérdésnek tűnik. Nem, én tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre. Furami? Igen, egyébként totál szokatlan, de, de hogy mondjam, állati nehéz a kérdés. Tehát, hogyha ez bekövetkezik, amit mondasz, tehát, amikor Orbán Viktor valóban felszámolja a maradék demokráciát, nem lesznek többé önkormányzatok magyarán. Például. Érted? És akkor parlamenti választások hogy lesznek? Hát... Uh... A, parlamenti választá... a parlamenti választásokat szerintem Orbán Viktor a választási törvény módosítása nélkül is megnyerné. Mondjuk most sárnap. Tehát... Um... Úgy van tehát úgy van bebiztosítja magát még jobban. Hm? Hát most uh, m, tudod, nem, nem számolja fel az önkormányzatiságot, csak visszanyesi. Az ugyanaz. Hát, az Igen, tehát uh, lesz, lesz mondjuk, m, mondjuk nem tudom én, négy m, városvezető, akik így, mit én, rotációs alapon váltják egymást Budapest élén. És akkor ez lesz Budapest önkormányzatisága kb. Mondjuk. Tehát, hát figyelj, semmit nem lehet tenni, szerintem. Semmit. Tehát a társadalom vagy lenyeli, vagy nem. Na jó, de tudod, bármit csinál Orbán Viktor, azzal megint csak a, az intézményes ellenzékét, az O1G frontot, egységfrontot fogja erősíteni, és legitimálni. Hát és meg megint... azok mit fognak csinálni? Tüntetgetnek a... előbb -utóbb, nem, hát, nem, hát az a kérdés, hogy meg lehet-e haladni mostantól kezdve a rendszert, anélkül, hogy Gyurcsány, meg az MSP, meg a az MSZP-hez csatlakozott pártok újra hatalomra jutnának. Nem. Nem. Szerintem nem. Tehát akkor, meg kell, tehát akkor meg kell várni, hogy ezek újra hatalomra jutnak. Újra megtörténik velünk az, ami megtörtént 2002 és 2010 között. Hogy aztán visszatérjen Orbán Viktor 45-del, és újra megtörténjen velünk az, ami megtörtént 2010 és 2019 között hogy aztán megint itt üljünk, és megint arról beszéljünk, hogy na, most talán nem lépünk vissza ugyanabba a lubba, és természetesen visszalépünk ugyanabba, és akkor így harmadszor igaz. is. Így igaz, ez így, ez így van. Ez így van. Hát semmit nem tehetünk annak érdekében, hogy meghalljunk. A társadalmat, a, és megmondjam, miért nem? A társadalmat nem tud megváltoztatni. Tehát, figyelj, én, én most olvasgattam a Facebookon mindenféle kommenteket. Nem tudom, szoktál e kommenteket olvasni szoktál. Fölolvasást is, föl is tartottál egyszer 8 komment gyűjteményből. Na, és uh, mondok most egy sztorit. Uh, Revicki Gábor a színész. Jó, az net megbocsáthatatlan bűne. Ő egy fideszes fószer, régóta az, sose titkolta, de igazából nem Bajer Zsolt, még kevésbé Rogán Antal, még kevésbé Lázár János, még kevésbé, kit mondjak még, volt Péter, érted? Tehát egy, egy fidesz szimpatizán színész, soha büdös életében nem bántott senkit. Ö, nem volt véres szájú sem. Még a heti hetesbe is elment, emlékszem, vagy még nem, oda a bocs. ment el, bocs. De hogy, de hogy így próbált ilyen régen gesztusokat tenni, hogy hát azért a színész kollégáit, ő szerette csak más a politikai véleményános, ő a 9. kerületbe bérel egy 82 négyzetméteres lakást, 157 ezer forintért, és és egy 84-es 9. kerületi lakás 157 ezerért, és most úgy jön elő, hogy milyen korrupció ez, és hogy, hogy esetleg majd a baranyai Kriszta, aki mellette is kiállták, kirakja őt. Tök mindegy, lehet, hogy nem, de ez volt a téma. Olvasom a kommenteket olyan kommentek, amiket te nagyon szoktál szeretni. Tudod, Mari néni helyesírás hibával. Harminc négyzetméteres garzomba művész úr. Másik csávó, segnyaló fideszes, menjen vissza vidékre, ott biztos van háza. És ez egy totális nyilvános lincselés a Revicki Gábor ellen, aki nem Rogán, nem, még csak nem is érted, de, de el nem tudod képzelni, és tudod, az a, a roli, az a lumpenproletár indulat. És a szörnyű, hogy a rogánantalt hm. soha nem lincselik így. Miért? Mert a rogánantalra ránéznek, és mit látnak? Egy farkast. pedig itt a Kárpát-medencében mi megtanultuk, hogy a farkasoknak jár, amire szemet vetnek. Minden. Tudod? A farkasok azok legitimek ebben az országban. Itt az erősebb kutya baszásának a törvénye a Kárpát-medencében ez vas törvény. Ez szabályoz mindent. Tehát Rogán Antal ellophat megyéket. Tudod, lenyúlhat, eh, lenyúlhat szektorokat. Tudod, a, a, a, akár a Mészárosnak, akár a Tiborcistvánnak, Istvánnak. A vagyona, az meghaladhatja a GDP-t. Tudod, eh, minden, mindez természetes, és az, a, a söpredék lesüti a szemét. Tudod, lesunja a szemét. De abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy Revicki művész úr, ismerünk, láttunk. látunk a Família Kft-ben. Meg, meg millió és egy ilyen, egy ilyen ilyen népszerű ví, vicces vígjátékban. Víg já, víg Tehát, egy őróla tudjuk, hogy ő nem farkas. Őt, őróla tudjuk, hogy ő tulajdonképpen olyasmi, mint mi, de olcsóbban béreli az ingatlant, ahol él. De mennyivel? Mit Egy tudod, 9. Én? kerületi ingatlan 157 ezerért. Tehát kell nyer rajta 20-30 ezer forintot. Tudod, milyen szintű korrupció és tudod, ez? És tudod, ez oh, fasz. és tudod, ezt viszont meg szétszaggatják. Tudod, és nekiállnak lincselni. Mert azt érzik, hogy ez az ősújcsoportjuk. Ez akár ők is lehetnének. Neki neki mernek menni. Mert amikor ő a revickire pillantanak, akkor nem azt a, azt a nagy embert látják, aki előtt meghunyászkodni kell. Ezért a söpredék ilyenkor fölbátorodik. Igen. És neki esik. Neki esik annak, aki úristen mit nyerészkedett. Na jó, de ezt a nagyságrendet, ezt értik. Ha szalámit loptál, Azonnal fölhúzunk a lámpavasra. Ha elloptad a szalámi szektort, tudod? Akkor tisztelünk, akkor nagy ember vagy, Na. akkor, akkor rád szavazunk, akkor ilyen állítsál jelölteket, és azokra is rázavazunk. Na, most tulajdonképpen elmondtad helyettem, amit akartam mondani, Na, és ez, ez volt a válasz a kérdésedre, barátom. Ez volt a válasz a kérdésedre. Amit te most elmondtál. Hogy miért nem dönthető meg soha. És egyébként az Orbánéknak ez a brutális, nem diktatúram mert ez tényleg így bullshit, de ez a, ez a brutális arrogáns, ez a nyíltan, és törvényeket... Nyomulása. Ez erre a Söpredék társadalomra sikerrel bazírozott, bazd meg. Erre, mondjam, lett, erre lett kitalálva. Erre lett tudták, Hány, mennyi mindennel próbálkozott a Fidesz? Mennyi mindennel? Liberálisok, polgári konzervatívok, kicsit népnemzetiek, aztán ezt megtalálták. A habony megtalálta. Nem csak a habony egyébként, kicsit szerintem fölnagyítod a szerepét, ezt megtalálták, érted? Ez a társadalom. Én ezért nem politizálok. Én ezért nem politizálok. És visszatérve a Revickire csak egy apró érdekesség. Szerinted ez milyen fórumon volt? Nyilván dk -sra. Tippelsz. Nem bazd meg, ez a mérce. A rendszerkritikus intellektuális baloldal folyóiratának bazd meg a belső csoportja. A Jámbor András tette ki a cikket, azt hiszem. Vágod, mérce, öregem, mérce, nem izé a dékás nyuggereknek a izé varróköre? Mérce? Na mit szólsz? Mit sauce? Azt hiszem, hogy egyre, egyre, kevi, egyre kevesebb különbség van. Tehát most, ö, értjük, hogy a mérce nem nyugati fény, de tényleg nem az? Biztos ez? A törzsközönség gyülekezik, tudod, ez a nyugati fényes. Érted? Igen, igen, biztos ezt. Tudod, az U1G vagy Fidesz dilemmája elmossa a határokat. A, a, nem tudom én, a, a 444, a Mérce, az Index, meg a, meg a nyugati fény között. Pont úgy, ahogyan az Origo, a pestis srácok, a 888, meg, meg, meg a Lokál között, tudod, tehát... Tényleg, tényleg különböznek? Tényleg pont az a lényeg a polarizációnak, hogy ezek a különbségek, ezek folyamatosan zsugorodnak. A ja, nagy ja, ja. antagonisztikus ellentét meg folyamatosan élesedik. Hát az, ugyanaz, a, ugyanaz a postmodern képlet, mint amiről mindig beszélünk, hogy a a, a a kontextus leértékelődik, a reláció felértékelődik. Tehát a reláció, a Fidesz és a MSP között, vagy akkor mondjuk úgy, hogy a Fidesz és az O1G között folyamatosan felértékelődik, az, az, az O1G-n belüli, meg a, meg a Fideszen belüli, vagy a Fidesz sajton belüli kontextus, kvázi hát ez azért nem a nyugati fény, inkább ez a mérce, stb. Igen, ezek igen. folyamatosan leértékelődik és zsugarodik, és elérvénytelenül. Ja, ja. Valójában végül csak két álláspont lesz, és csak két orgánum, és csak két vélemény, és csak két nézet, és csak két kurzus. Az egyszerűség kedvéért az egyiket hívjuk Orbánnak, a másikat meg hívjuk mondjuk Gyurcsánynak. Tudod, és minden más, ezek csak árnyalatok lesznek. Edül Mert hogy az Orbán ellen, az Orbán ellen baszki, aki nem Gyurcsány, az Orbán! Igen. Amikor ben a tv egybe hát többször is, de amikor ott a csávónak mondtad még, hogy azt a cíl, a lokál, lokálba, vagy a ripozba, vagy a lokálba jelent meg a hajléktalanok, meddig játszanak a, a, a riposzba. És akkor végig erről beszéltél, hogy kiteszed a faladra, mert ez az a, egy... De ez a kosútrádióban volt. A Kossuth Rádióban, bocs. Na ez, na ez is, nekem tök mindegy. Kossuth Rádió, tv ez, ez tök ugyanaz. Mert vak vagy. Nem látom a különbséget. Ez az nem mit Te hallgatod. Ja. ja. <gül> Na, és akkor a Velkovics, az egyik ilyen egyik ilyen Fideszes trólsóba előhozott téged is, és még szavazni is kellett, hogy a hét hülyéje az ki legyen, Puzsér, vagy a nem tudom mi, az Emrát szavaztak a végén aztán, de te is ott voltál a felsorolásba, és akkor tudod, ez volt, hogy te mekkora ízéd, balhét csináltál, azt mondja, egy, ez a búzsér bemegy, hát ez egy bulvárlap. Hát nekünk mi közünk hozzá? Ez meg izé, arról beszél az állami rádióban egy bulvárlapról, amihez nekünk semmi közünk. Vágod? Ez volt a ízé. Nekik semmi közük hozzá. Semmi. De akkor miért beszéltél nekik arról? Hiszen az csak egy bulvárlap, a riposzt. Csak egy bulvárlap, habonyárpát tulajdonában, tudod? Hát ebben ők se hisznek, amikor ezt magyarázzák. Talán. Persze. Csak vicces volt. Na hát német Sanyi bácsi beszólt a Szenteskedőt Roll-Kurzusnak. Így fogalmaz. De most a választások hatásával? Vála... No, nah. Mert a német Sanyi bácsi az ugye mindig a no, nah. választások, hogy hát ugye SDS szocialisták, no, nah. Fidesz, izé, hát az egyháza lények, hát, így fogalmaz, így fogalmaz német Sanyi bácsi. Jobb, ha a képmutató keresztény propaganda lekerül a napirendről, <gül> jobb, ha az evangélium hirdetését az egyházakra hagyják. De érdekes módon, amikor a hídgyülekezetét Orbán Viktor történelmi egyházzá tette, nem volt probléma a szenteskedő keresztény propagandával. Érdekes módon, amikor 2018 tavaszán a hídgyülekezete összegyűjtötte a kopogtató cédulákat a Fidesznek, nem volt probléma a szenteskedő keresztény propagandával. Érdekes módon, amíg a nersérthetetlen sérthetetlen volt, és amíg a, amíg a Fidesz legyőzhetetlen volt, addig csak az hangzott el a német Sanyi bácsi szájából, hogy hát ez bevándorlás nagyon súlyos probléma. Homoszexualitás. Homoszexualitás, igen, igen, és hogy a, a, hogy a keresztény erkölcsök, stb. Nem volt, nem volt ez a kritika. De tudod, a választást követő Két nappal, tudod, két nappal előadja a kritikáját a szenteskedésnek, meg a keresztény képmutatásnak Német Sándor. Na hát ilyen egy igazán, egy igazán egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen csillagszemű lelkész. Abszolút. Tudod, egy ilyen a, Tudod, tudod, az, az a szent a, az szellem szól, a, a szellem szól által. De nem véletlenül sem, -e hangzik, te véletlenül sem úgy hangzik mintha egy politikus mondaná. Nem, nem, nem, nem is nem. nem. A bácsi, a szent most szellem a szellem által. Abszolút. Kvázi átlényegült Abszolút teljesen. Transformáció történt, így van. És még visszamennék, érdekes módon azért a, a homoszexualitás, meg ez a fene nagy liberalizmus miért nem zavarta korábban, amikor az SZDSZ-nek a hídgyűlő a kopogtató cédulákat? Az, az SZDSZ -SZ nem... hozta a politikai korrektséget, meg a, izé, a szetei, emlékszel, meleg vagyok, és magyar, és így, izé, tehát hogy, ő, ők hozták. Akkor, akkor a hídgyülekezetének érdekes nem volt az, nem, nem, nem, nem zavarta őket annyira, nagyon a buzi lobby, nem zavarta, Vágod? Igen, de tudod, Utána miért. Kezdve... De, de tudod, tudod, nem. Ő, tavaly, tavasszal német sanyi bácsi az egyik ige hirdetése előtt, amikor SMS-eket olvas föl, mert van egy ilyen rovata. Ő, hát ő megvallotta a Fideszt. Ő a Fidesz támogatására szólított fel. Igen. Hát nem tudott a szenteskedő képmutatásról, a keresztény észjátszásról. Ez most, most esetleg, hát nyilván, amikor Sanyi bácsi a választási műsort nézte, és nézte a grafikonokat, főleg a budapesti eredményeket, és látta, hogy hát a, kerületek, a kerületek kétharmadát megnyerte az O1G koalíció, és azt érezte, hogy ez a férgesült képmutatás, ez a... Ez vezetetté, de igen, ez a, ez, a, ez a keresztény propaganda ez förtelmes na eddig és nem tovább mert hogy az az igazság, jó, hogy addig, addig ameddig a keresztény propaganda meg a förtelmes képmutatás, újabb meg újabb választásokon nyer és nyer és nyer kétharmaddal hát a Sanyi bácsi megkérdezi a Szent Szellemet, de a Szent Szellem mindig azt mondja hogy hát Sanyi bácsi ilyen ez a politika tudomásul kell venni, és össze kell gyűjteni a kopogtató cédulákat. Igen, De amint látja Sanyi bácsi, hogy a választás eredménye hát már nem igazolja a Szent Szellem iránymutatását, Sanyi bácsi a Szent Szellemhez fordul, hogy Szent Szellem, átgondoltad jól a fasságodat? S Szent Szellem, hogy Józsa Gyi bácsi, most hogy mondod? A keresztény képmutatás föltelmes. Szóljál be nekik mindjárt, hadd hagyják abba, hiszen te vagy az ellenzék, már megint legalább fél órája. Hát igen, igen. Egyébként főleg, amikor rengeteg apró Szécsényi Szent István és Deák Ferenc képében mutatkozik a Szent Szellem, tudod. Nem vágják ma ők. <gül> Világos. Jó, tehát figyelj, de, de olyan szép dolgok ezek. De ilyen az Isten embere. Aha. Igen, így képzeljük. De el. Várjá, e Tényleg. Tulajdonképpen lehet, hogy ezek az emberek tényleg nem hisznek ebbe, hogy menny ország pokol meg ilyen, meg Nem mi? Szerintem hisznek benne, de úgy vannak vele, hogy ahogy ők fordulnak, úgy a szent szellem áldása is fordul velük. Az Isten valójában őket támogatja, és ők, hát ami az ő aktuális érdekük, az az Isten Aha. érdeke is, hiszen hát ők az igét hirdetik. Tehát, hogyha a Fideszhez kell csatlakozni ehhez, meg ahhoz, hogy érkezzen az Erzsébet utalvány, Aha. Hadd hát meg az a szent szellem a... is akarja Verdi. az Erzsébet tualványt, hiszen hát abból tartjuk fenn az egyházat, amire hát az Istennek kurva nagy szüksége van. Nem Ad. is a Sanyi bácsinak. Add meg a császárnak, ami a császáré. Csak tudod, cserélődik a császár. Ugyan. Az a baj. I nem, nem baj az. A császárnak mindig meg kell adni, ami a császári és akkor a császár is megadja a Sanyi bácsinak, ami a Sanyi bácsi szóval Isten is megadja a császárnak és a bácsinak is, ami jár. Ez a bölcsesség, Nagyon ahogy szép. Sanyi bácsi fogalmazott. Szép. Nagyon szép. Igen, igen, igen. Legyen a legyen a, a hitszegés neve mától bölcsesség. Sanyi bácsi. <gül> <gül> Így kell bölcsön dönteni, Igen. Hát igen. Van még valami a kibaszott tarsolyodba? Hát nem tudom. Hát tudod, ez... Igazából a... tudod ez... Minden... Nagyon fölkészültél. Még, a... mindig az a... tudod, még mindig az Orbán Viktor... Ö... <gül> még mindig az Orbán Viktor ö... tarsolyából beszélsz te is. <gül> Mindannyian Orbán Viktor köpönyegéből még nem kisebb, újtunk. kisebb újtunk. Még újtunk. Hát az igazság az, hogy ez még, mind, még mindig uh, Orbán Viktor az országúr. Hm. És még mindig tud, ő, ő dönt itt mindenről. Most bizonyára az elmúlt négy napban az MSP sokat távolodott a Fideszt. Te! <síns> most jut a Bayer írt egy klapanciát ellened. Ellenem. Arra, arra izé, mert szoktam olvasni a Bádog a blog, blogját néha. Igen? Aha, hát én, én hát tájékozódom hogy a világ sajtóban. <gül> és és a, a Bayer Bádog című blogját azt én néha megnézem. És akkor egyszer csak látom otthon a barátomnak a képen, a, akkor olyan fasza hogy, hogy, hogy amikor te azt mondtad, hogy az MSZP meg gyúcsány mögött is Orbán Viktor van. És azt mondja, hogy a a ah, mindenki mögött, hát akkor, akkor menjünk tovább ezen a logikán. A kapuzsér mögött is Orbán Viktor van, hogyha mindenki mögött Orbán Viktor van, és akkor még azt is írta, azt hiszem, hogy hogy hogy, hogy volt az a faszos, izéd a karácsonynal? És akkor ezt így rád vonatkoztat, hogy neked is kicsapított. nem volt faszos valamit. izém a karácsonynal, bocsássál meg. Nem, nem tudom, hogy valamelyik faszos, kurvával összetéveztet. Nem, a faszos metafora mi volt karácsonnyal annak idején. Tudod, volt valami... Ja, igen, köcsös, igen, igen, igen, igen, az igen, igen. igen volt az? Igen. Orbán Viktor, ja nem, Karácsony Gergely, egy mikropénisz, Aha. aki fasznak hazudja magát. Néha össze is jön. Na, és akkor ezt a bajenrizjét, hogy te is valami ilyesmi vagy. Cézártól dicséret. Bár fel tudnék nőni. Faszilag. Faszilag. Szóval, mindenki mögött Orbán Viktor van, akkor Puzsér mögött is. Ez volt a Bajer-Bádog Valójában szóval egy, egy, a egy Valójában, én, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen példázattal akart élni, de azt hiszem, hogy tulajdonképpen mondhatott volna akár bárki mást is. Csak hát most ez... ez de te mondtad. Bántotta Orbán Viktort azáltal, hogy azt mondtad, hogy a Gyurcsány és a Izé mögött is ő van. Érted? És ezt ugye a hogy kikéri magának. Jó, hogy igen. lehetne Gyurcsány mögött Orbán Viktor? A Puzsér hülyeségeket beszél. Egy mikropénisz fasz a Puzsér is. Hogyha Gyurcsány mögött is Orbán Viktor van, akkor Puzsér mögött is Orbán Viktor van. Ez volt a blog lényege. Vágod Na, értem, értem. Magyarázni. De én, ért, én értem, de tudod, Orbán Viktor, akárhogy is, 2010-ben azt ígérte, hogy elszámoltatja gyurcsányt, bíróság elé állítja Gyurcsányt. Ezután megnyerte a választást kétharmaddal. És Gyurcsány nem állt bíróság De valaki elment tudod, Most a lehet azt mondani, be, hogy lehet innentől kezdve továbbra is, továbbra is írni a mítoszt, hogy De. ők mennyire gyűlölik egymást, és mekkorói a, a mekkorói buliba valaki elment aztán a sith egy ott még ott a Gyurcsány megölelgette. Na hát ez. A, na hát a haverja, valaki, a, a leülte a... Na igen, Valakit leültettek, akinek a Gyurcsány vitt egy. Téli egy, szalámit. Hát, igen, mit, én, mit én, narancsot, és akkor tudod, és akkor azt, azt tudta érezni a Gyurcsány is, hogy na, akkor hát ö, ö, úgy kéne folytatnom, ahogyan eddig ö, folyamatosan anteportász státuszban kell magamat tartani, és akkor nem kattan a bilincs. E. És az igazság az, hogy 9 és év alatt Gyurcsány Ferenc jól számolt. Jól számolt. Nem, nem, nem kellett beköltözni a szomszédos cellába a bűntársa mellé. Mert Orbán Viktor azt érezte, hogy hát az igazság az, hogy ez a gyurcsány, ez, ez egy főnyeremény. Kiúzták a öltöst, Hát hülye leszek kidobni a szelvényt. Inkább bekeretezem, és kirakom a falra. Mert bármikor kellhet. Egy és, hogyha, és hogyha a szelvény esetleg úgy gondolná, hogy ő nem a nyerő bármikor... Hát... Bármikor kibaszhatom. De erre semmi szükség. Mert ez a, ez a szelvény a nyerő szelvény. A, marad... a gyurcsány a nyerő Hát mi okozott két halmadot az egy, Orbánnak 2010-ben? Egy tévedés. Egy, egy, do, egy tényezővel nem számol akkor a zseniális ördögi Orbán Viktor akit úgy hívnak, hogy Mr. Alkohol. Tudod, a viszki, a, a temetőbe viszki a régi a szocialista rossz játék szerint. Tehát azért fletónk arcát látva Ilyen. kicsit romlik. Kicsit, kicsit romlik a csávó, tehát az a szelvény kicsit úgy kezd euh, penészesedni, euh, igen, gyűlödni, de tudod, igen, de vágóta, de... már nem az igazi, már nem az, akiről elhiszed baznak, hogy belelövet, kilövi a szemedet a tömegbe, De ha Hanem a kígyó, kígyóznak, baz meg, és kiesik a víz, kis üveg a zsebemből, baz meg, de... és még meg se kínálom a vágógábort vele, érted? Tehát ez a, ez, ez, ezt az embert az egy idő után azt mondod, láttad az az arcát a a karácsony geri mögött ott állt. <gül> a, a Hoffi Géza lófasz volt ehhez képest, hogy annak ide a Hoffi Géza részegeket utánhoz, érted? Ferénk az itt. Igen, de tudod, de. se tudta, hol van. Erre, lehet, erre, a... erre a célra ott van Klára asszony. Hogyha a Ferét esetleg megviseli a. Megviselik a viszontagságok. Na igen, tudod? igen. Erre céloztam igen, volt. Ebben az esetben ott van Gyurcsány plusz mellek. Tudod, ez... ez, ez tud, mert nem hiszem, hogy te tudsz más különbséget most őszintén. hogyha te látsz egyéb különbséget, nem, akkor és szóval, is Nem akarok igazságtalan lenni, Klára És szonja. akkor még be lehet hozni azt, hogy bejön. Általán. És az még egy, tudod, még, még marketingelhetőbb is, mint a szemkilövető fasz, mert hogy ez ugye a, az elérzékenyítő punci. Tudod, tehát ez valami más. Valami más, amit, ami, ami, és az kiderült az EP választáson, hogy ekkora eltérés a gyurcsányhoz képest már elég jó. Nem a gyurcsány, hanem a feleséget, de ideig már nem jutunk el, hanem a, és már leszavaztunk bazd meg. Ja, hogy utána derül ki, hogy a feleség... Ja, hát most már késő. Tudod? Robi, zárszó. Van remény? Tudod, remélni mindig lehet. Hát szerintem van remény, és elmondom, hogy akkor, most akkor elmondom, hogy szerintem mi a különbség az el, a 2010 előtti 20 év meg a, meg a most következő 20 év között. Szerintem a döntő különbség az, hogy a 2010 előtti 20 év tapasztalatainak ma már a birtokában vagyunk. De pontosan tudjuk, végignéztük, végigéltük azokat az évtizedeket, és tudod, 89 után az egy vakrepülés volt, egy ugrása semmibe. Nem tudtuk, hogy, hogy mi történik, és csak nagyon-nagyon kevesen voltak olyanok, akik figyelmeztetni tudtak arra, hogy a folyamatok nem jó irányba tartanak. De az igazság az, hogy most, hogy ezt retrózzuk, most, hogy ehhez visszatérünk, már vannak tapasztalataink erről, már végigéltük az egészet, és amikor másodszor megtörténik, már tudjuk előre, hogy mi fog történni. És hogyha újra, meg újra bemondjuk előre, hogy mi fog történni, mert, mert lupolva van a sztori, tehát ismerjük, tudjuk, hogy mik lesznek a következmények, tudjuk, hogy mire ki mit lép, mert már baszki ez a, ez a parti már egyszer le lett játszva, most ennek a retrója zajlik, akkor talán a kollektív emlékezet, feléleszthető. Talán a következmények... Igen. Figyelj, a barátom, aki a könyvelő négy napját írta, <gül> ő mesélte, mint hogy tengerbiológus, hogy a garnéla, azt mondta, nehogy azt mondjam, hogy garnéla rák, mert ez egy hülyeség garnéla, az mindig ö, oda megy a csalánozóhoz, és az állandóan megcsalánozza. Kicsit vár, visszamegy, megint megcsalánozza. Vár, megcsalánozza. Végtelenségig. Na, körülbelül szerintem milyen a társadalom. Ez a magyar társadalom. Hát mi kell, hogy legyünk a garnélo emlékezete. Ez volt az az azért, az az hogy mert a Jó éjszakán. Na jó. ez nem kerül a könyvbe, ez nem olyan...